بسم الله الرحمن الرحيم والله نسيب من الانسان الذي يفسر الذين امنوا وعمل الصالحات وقول الحق ووصل الصله وذل الله العالمين وقال صلى الله عليه وسلم من يريد هذه خير من فقد يتي وما قال صلى الله عليه وسلم وقال ايلا Mansalah kata ribuan yang terdengar sufii ini, Mansahalallahuloh, ribuan yang terdengar. Ok, maklumlah. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Tidak di sini Sekali lagi kan, tinggi saya dah kan yang apa yang adab kota hajat itu masalah hail ataupun pendinding eh. jarak antara kita dengan pendinding tu 3 hasta dan jarak tingginya dinding tu 2 per 3 hasta itu dah dianggap sebagai dalam kawasan betul eh. maknanya tidak diharamkan kalau mengadak atau menggelakangnya Qiblat Tapi sebaik-baiknya Kurus dengan akhidat pun dengan ada Qiblat Tiga hasta jarak pada kita dengan peninding tu Apa sajalah Dan tinggi dia lebih kurang dua per tiga hasta Tinggi dia dua per tiga hasta dan jarak antara kita dan pemerintah ini tiga resa tak kira lah, apa benda ke papan ke, batu ke semak ke ya, salam eh Pada orang kita tu kan Agak boleh tak dapat nak ya? bahas masalah tu Tawasul Jukir Jari Jera hubus Isu-isu hangat Serta pelik Bidang Pahada untuk amati Rumah tubuh Suara baca uswati Sebelum Taga Berhak Mencapsai Nina dalam selawat Tidak menggerakkan akan jari pelunjuk ketika tersyambut Tabliah Jumahat pelajaran Maghrib Dizikir menggunakan tasbeh Dizikir talak Tiga sekeribus Masalah terletin Salat, salat terlalu Zikir dengan kuat Ziarah tubuh Yukur janggut dengan peringatan Maulid dan juga tawasul perlukah dibahas Kira dah tawasul lah dah ha? hmm? bahas sikit lah ambil sikit mana lah dulu? tawasul lah F siitä mengkafirkan umat cidam yang bertawas ketika berdoa. doang artinya mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada kepada Tuhan kepada Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-35 Ya Iwasarina amanu taqallah wa b'talawidaihi al-wasirah wa fi sabidhi ta'am ragu Ayuhlah beriman, ratulah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepadanya Dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu jadi beruntung Wa betawu ilai illu wasilah Poin dekat macam kita pakai kabel lah, maka kita nak hentak kerja ke tempat dan bila dekat kita kawan baik bos kan jadi kita pakai kabel pacik kita supaya mungkin dia tak men dekat polis dia nak bawa aku nak tak dia itu biarlah kita tahu kita nak minta kepada Allah tapi kita pakai kabel pakai dengan nabi para nabi para rasul para para lama dan orang yang saleh itu akan mati tu dalam akidah kita ada di zaman diperbolehkan dan bagi kenapa yang punya damia syirik dan kufur banyak Imam Ramli Imam Ramli yang nihai permohonan kan tempatnya boleh majar dalam kitab dunia ayah beliau mendoa pada akhir kitabnya pada jilid 8 Wallah as'adu birus birusulihi tawassalu ayan tafi'ah ihi kama nafi'ah bi'asri dan Allah akan Dan akan Allah Saya meminta Dengan Rasulnya Aku bertawasul Supaya kitab ini Bermanfaat Sebagaimana Manfaat yang telah dicapai oleh asal Iaitu Kitab bin Hajj Namun Ramli bertawasul Supaya kitab dia tu Jadi dapat manfaat Kitab dia Nihatul Mustaj tu InsyaAllah bin Hajj Teranggan mawawi Iman Kemudian Imam Syekhul Islam Ibrahim Bajuri Apuan 176 Pada halaman terakhir dari kitab Kifah Yaitul Beliau sebagai pengarah menua begini Wallahual Asallu Ayyakuna Lizbunubi Akhirat oh, Bijahi Sayyidi Sayyidi Waladid Adana Adana Sampai Taha Lai di waktu ini wala mari. Akan Allah saya meminta supaya ia mengampuni dengan jah jah ini yang datang. Apa? Ke bumi bawah pengurus di dalam metropolitan dengan hadiah Allah berselawat kepadanya setiap waktu. Perkataan bijah ni Saidi Walid adalah adalah satu musyabalah lafaz rawsunah. Tentu-tentu pun Allah banyak lagi ni Nanti dua cukup dadil Dalam Quran Kali pertama Allah SWT berfirman Walau anna bumi izbalamu annafusahum Jauhka fasta'u Allah Ustazulullah Ustazulullah Ustazulullah Ustazulullah rahimah." Al Nisa ayat 46. Jika Jikalau mereka telah mengalai diri mereka Yang berbuat rasa Lantas datang kepadamu Hai Rasulullah Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul Dan pun kepada Allah Dan Rasul pun memohon Ampun untuk mereka Tentulah mereka mendapati Allah Maha Dan terima Tawbah lagi Menyayang dan nampaknya ini menyatakan bahawa sekiranya orang yang telah terlanjur membaca peribadi kehadiran kepada Rasul, minta ampun kepada Allah di hadapan Rasul dan Rasul meminta ampunkan pula maka orang itu akan diterima taubatnya kerana Allah Maha penyayang dan Maha bermaafat. Isu berlaku kami belum minta ampunkan bulir. Satu tadi panjangnya hampir lima sahaja. Dalam sahih Bukhari Al-Azid, en Ana Umar bin Khattab ad-Allah, Manuka na'iza hu'iku Istasar bin Abbas, Ibn Talib Waqala Allahumma kunna latawassalu ilayka binabiyina fastaqina Wa'ana latawassalu ilayka bi'anmi nabiyina fastaqina Fayusqul vaius, vaius, Ruhal Bukhari wal Bayakini artinya dari dan Anas bin Malik bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu adalah apabila terjadi kemarau beliau minta hujan dengan ambas kepada mentari maka beliau berkata ya Allah bahawasanya aku telah bertawasul kepada engkau dengan nabi kami maka engkau turunkan hujan dan sekarang kami bertawasul kepada engkau dengan paman ataupun bapa saudara nabi kami maka turunkanlah hujan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Lihat sahih Bukhari halaman seratus tujuh puluh an bagi membagi dalam Saya nak umar bertawasul bagai, nafas saya nak nafas, pasi nabi. Saya nak umar bertatap saudara Nabi yang satu dan Khalifah Nabi yang kedua pernah betul betul dengan Nabi Sallallahu Alaihi untuk memohon kepada Allah minta cikur dan bijan pada musim malam. Interumahis dalam cikur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia supaya mengikuti Sayyidina Abu Bakar dan Umar sudah meninggal dunia. Kan karena hadis dan kata selepas meninggal Nikola, Abu Bakar, Umar, ataupun Nikola selepas Rasul. Dan lagi pada waktu cerita Umar bertawasul dengan Nabi, maka Nabi memaksudkan tidak melarangnya, tapi membenarkannya. Ini satu bukti bahawa doa dengan bertawasul adalah satu ibadah yang baik. Bukan sahaja saya nama bertawasa dengan Nabi Tapi juga dengan bapa saudara Nabi Iaitu dengan Na'bal Ini adalah satu bukti bahawa Bertawasa itu boleh dengan orang yang lebih rendah Walaupun ada yang lebih tinggi Artinya kita bukan sahaja Boleh bertawasa dengan Nabi Tapi juga boleh dengan ulama-ulama, Dan orang-orang ulama yang salih yang baik Ujian yang dengan orang yang bertawasa itu Dikapulkan Tuhan Sehingga dikatakan dengan nama di sini pai school atau di tempat yang awas supaya diperhatikan benar-benar bahawa sayyidina Omar bukan minta hujan kepada nabi Atau kepada abbas tetapi kepada allah dan muhammad atau abbas adalah sebagai orang yang dipakai dalam tawassul kerana beliau dan itu keduanya adalah kekasih allah kita tak minta dengan nabi kita tak minta dengan orang saleh kita minta kepada allah kepada tuhan Sebenarnya lah, kita kerja dekat bos Tapi, pakai table, pakcik dia Faham kan? Eh? Dah ada muka tiga Soal ni hari lagi Sikup apa? Tak ha, lagi? Anasul Qadha Ja'arul Jurn Arabil. Ia min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ya Rasulullah, At-Ta'innahar, Wama Nabi Bakhir, Yaitu Wasabiyyun Yaitu Sema Anshada Syahad. Dia berkata, Fihi Walaih Salana In Da'lika wa aina girar an-nas inda al-rasul fa qama indahu da'a hatta sa'ida al-minbar wa qala Allahumma aslina wa ikad thawr hafif fidarayna as-bin malik beliau berkata diribur anas bin malik beliau berkata datang seorang laki lelaki badui kepada nabi sallallahu alaihi wasallam hai Rasulullah kami datang kepadamu kerana tidak ada lagi orang yang meringis tidak ada lagi Bayi yang mendengkur, kemudian dia membacakan sebuah syair kuno yang telah diubah oleh Abu Talib bapak si nabi, yang artinya kecuali kepadamu tak kemana kami akan pergi, ke mana manusia akan minta bantuan kalau tidak kepada Rasulullah? Dan dengan permintaan ini Nabi lantas berdiri menarik serintangan mereka dan lantas naik ke empat lalu lalu berdoa, Ya Allah, berikanlah jalan. Sini dia baikkan oleh 5 Baik kita saling 22 dua. 13 Ajar dengan kelas-kelas 24 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 9 10 11 12 Ajar dengan kelas Dah cek Dekat ini dia bagi 12 Dekat ini Teruskan Kesimpulan Untuk menutup dari-dari ini Baiklah kita ambil kesimpulannya Dalam hari ini saya akan mengutip ucapan Seorang ulama Islam dalam abad yang lalu Iaitu Syekh Ahmad Zaini Ahlan Mufti Syafi'i di Munkah Munkah Ramah pada abad yang lalu Yang kira-kira berkata Salam ni macam Terjemah ni Kesimpulannya bahawa menurut Al-Azhar Jamalah adalah harus dan sah bertawassul dengan Nabi SAW baik ketika beliau hidup maupun sebaik beliau meninggal. Begitu juga boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain dengan awliyah-awliyah iaitu wali-wali Allah dan orang-orang soleh, Sebagaimana dianjurkan oleh hadis yang telah kami terangkan terdahulu. Kita kaum Al-Azhar Jamalah mengingatkan bahawa tiada seorang pun yang dapat mengadakan bekas, mengajarkan Jadikan, berniatakan, memberi manfaatnya, memberi mularat kecuali hanya Allah yang Maha Esa tidak tersebut baginya Kita tidak mempercayai Nabi mengadakan taksir ataupun bekas kesan Nabi memberi manfaat, para dekat tidak Nabi memberi mularat pun tidak Dengan jalan mengadakan, memberi bekas dan juga tidak bagi daib Nabi Tidak bagi setiap Nabi orang yang telah mati maupun yang masih hidup maka tidak ada perbezaan dalam soal ini dan dalam soal tawasul ini di antara nabi-nabi dan nabi-nabi yang lain rasul-rasul wali-wali dan orang-orang yang saleh tidak ada perbezaannya hidup atau mati kerana mereka tidak menciptakan sesuatu juga mereka tidak berkuasa sama sekali hanya berkat mereka diambil kerana mereka kekasih Allah mencipta dan mengadakan hanyalah milik Allah tinggal tidak berserabut Orang-orang yang membezakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati maka orang itu telah meyakinkan bahawa orang hidup boleh mencipta apa-apa dan orang mati tidak boleh. Kita berkeyakinan dan berazikan bahawa yang menjadikan tiada sesuatu adalah Allah dan Allah itu menjadikan kita dan menjadikan pekerjaan kita. Orang-orang yang membolehkan tawasul dengan orang yang masih hidup tetapi melarang bertawasul dengan orang yang telah mati maka orang itu pada hakikatnya telah masuk syirik dalam aktikat dan tauhid mereka kerana mereka mengaktikatkan bahawa yang masih hidup boleh mencipta sedangkan yang telah mati tidak boleh orang yang beraktikat macam itu sebagai bagaimanapun mereka mengatakan bahawa mereka memelihara tauhid dan yang dikatakannya telah masuk pada syirik sedangkan pada hakikatnya mereka lah yang masukkan syirik Amat Ahmad kau wahai Tuhan itulah hubung yang besar Itulah bohong mereka yang besar Demikianlah Perjumahan bebas dari perkataan Syed Barani Dahlan dalam kitabnya Bola Satu Lekalab Syed Daniela Mufti siapa yang muka tahun 100 tahun kemudian Hmm.. ok Boleh Tawasul? Wah, main Ada soalan Tawasul? Buat kan, hmm. macam Secara tak sengaja Kita tawasul <coughs> hmm. Yang kita dah terbiasa buat Sebenarnya tawasul, kita tak tahu tawasul. Kita tak tahu kita dah tawasul Tapi amalan yang Kita, kita buat hari-hari hari hmm. hari hmm. Sebenarnya hmm. ada okay. no'ah Kita ada, kita tawasul secara Tak, tak asus, tak sengaja Betul oh. Amalan-amalan yang lagi Okey masuk buat zina buat buat kan ha. yang kita buat ni tapi, ibadat, kita, lain, kita, buat secara, kita, kita tak tahu sebenarnya, sebenarnya kita bertawasul Makanya ada tak kita secara tak langsung ni kita pernah buat yang benda ni kalau kita ni Maksudnya rumah ni kita buat secara khusus kan tapi macam dalam ibadat benda benda lain juga kita hmm. buat secara kita tak tahu sebenarnya guna kita bertawasul juga ngam ada okey maksudnya adakah ada kita ada, tu macam ada amalan-amalan. Masa sembahyang dia ada bertawassul. dengan amal ke maksudnya? Ya, hmm. dengan amal. Apa pun boleh. Kisah Bani Saleh Tiga digoyang yang terperangkap dalam gua tu kan? Masuk Masuklah gua, tiba-tiba batu jatuh, terpintu, tertutup pintu tertutup, pintu gua. Tapi seorang berdoa, dia ada apa? Ibu bapak tu dia berperah susu, tunggu tiap-tiap minum Lepas tu buat satu hari tu, ibu dia tertidur, terduduk, tunggu sampai ibu dia bangang Baru dia bagi ibu dia menu susu, anak-anak dia yang menangis-nangis dia tak bagi Kalau, Ya Allah, kalau kau terima amalan tu ni, buka lah ke tubuh ni, buka sikit Jadi, ketawasan dengan amal tu boleh Orang dulu tu, orang kata dia ada seorang perempuan ni and dia saya selalu minta bantuan dengan dia satu lagi dia berpikir boleh pergi pembantu aku dengan syarat aku kena tidur dengan aku jadi pembantu tak nak waktu itu tiba-tiba satu masa akan datang pembantu takut-tiba terdesak datang jadi dia kata boleh tapi dengan syarat tidur dengan aku lah okay. dia pun boleh dilihat kalau ada di atas pembantu pembantu kata manis kan takut berlapak kata kita pun kenapa menangis dia kata takut bila Allah sebabnya kita buat ni tak harap jadi dia pun kejut mengalakan amalan tu <coughs> Dia kata yang tak terlalu tinggalkan perbuatan tu semata-mata kena engkau juga akan tukul ni Maka dibuka buka sikit Yang terakhir tu dia bisnes kan Tentu pekerja telah kerjakan dia tinggalkan Upah, nak ambil upah Jadi hilang macam ya. je dia ambil upah pekerja tu Dia beli kambing Beli lah kenyata Dia pun ternak-kenak Lepas dah berapa lama lepas tu orang tu datang balik Minta upah dia Dia upah kau tu boleh lah apa kambing-kambing yang betul yang tu itu upah tu betul ke ni? kita sudah gunakan kau punya apa ni upah kerja tu untuk beli kambing dan aku ternak dah banyak yang kambing tu maknanya semua minyak tu ambil lah jadi kita sekejap lah kalau aku terima amaran aku ni waktu buka lagi tu akhirnya pintu buku terbuka tau kan? jadi bertawas dengan amal boleh? maaf ah, Kena amal boleh dengan bang ni itu betul eh Itu dia masalah salah ni betul lah dia dia tanya ha. tanya ya ha? maksudnya macam kita kan lah pasal kita nak berdoa lepas pas doa ha? ya kita kena berselawat kan sini kita gunakan selawat tu, untuk tabalkan doa kita kalau tak berselawat oh ha, tak ada sebab, dia ada sirat ataupun rahmat yang tertentu kalau macam kita berselawat dulu bila kita doa, itu bukan tawasul tu nanti dalam hadis begitu, sebab nak berdoa selawat dulu baru oh, nanti dengan berkat selawat tu nanti doa akan diterima itu kan tawasul tawasul ni dia sebut, aku bertawasul dengan bulan bin kulan dia ha, khusus, dia ada sirat yang khusus ataupun bentuk lafaz kata yang khusus ha, aku bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW ataupun bertawas dengan Nabi Yusof ke kahwin kan nak pakai Nabi Yusof kan handsome ataupun bertawas dengan orang-orang nak elu bertawas dengan Syafiq ke orang lawawi ke boleh, yang rendah boleh tapi sebaik-baiknya Nabi Sebaiknya baiknya Nabi tu pun tersebut semua, tersebut Nabi, sebut apa yang berlaku yang tersebut lah kalau dalam tarikat tu dia akan sebut semua tu guru-guru dia sampai Nabi aku bertawasa dengan guru-guru dia guru-guru sampai Nabi ah, dari-dari eh, eh, khusus kalau yang kita aman-aman kita buat selawat ke dulu bani, itu bukan terawasa itu memang tanpa duk dia tunjuk tanpa duk ambil berkat daripada bani, ke, atau bani, apa ni selawar ke apa tu apa apalah yang telah dia bayar ke Mahathir kan apa lagi Oh tu Dibundah, Di benda'ah di masak Di benda'ah di depan kubur lah ni. Biasanya Dia bertawasul kat tu Dan dia kata Aku bertawasul dengan Ahli ataupun orang yang ada dalam kubur ni Minta apa. apa Tapi jangan dia minta dekat kubur tu. Kalau dia minta dekat kubur tu Atau uh, syiling lah Dia bertawasul Ya Allah dengan keberkatan ahli orang yang ada dalam kubur ni Aku bertawasul kepada engkau Minta sekian-sekian Biasa kita berdekatan dengan orang tu nanti lebih Lebih ni lah bila Nabi lagi lah Nabi dalam kubur kan jasa Nabi pun tak muncul dan orang Nabi pun hidup Tapi orang tu kan ada di tempat lain lah kita kita nak tahu dekat mana Mana yang paling lekat tahu dengan kuburan dia Tapi itu tak boleh ya Cuma nak pergi muka Mungkin nak Mungkin nak Memang dia tak bagi Dia tak bagi pun Nak berohan apa Jangan tahu Sekian dengan kita jauh sikit Dekat-dekat dia tak bagi Bagaimana dengan ya. lagi. Tok. Ya, sini kita masuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 64. Tok. 64. Tak, boleh. Ha? Tak rukun. Ha, boleh. Tak. Ha? tak <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Baqudu. Makna wuduk pada bahasa dan syarat Perkataan wuduk dari segi bahasa ini diambil daripada Iaitu elok dan berseri Artinya pada syarat ialah Perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu Berserta dengan niat Dari segi bahasa elok atau berseri Dari segi syarat atau dari segi istilah Perbuatan yang menggunakan air Pada anggota-anggota tertentu berserta niat Ataupun membasuh anggota-anggota tertentu Yang disertakan dengan niat Manakala Waduh Ditinggal Apabila kala wudu kala wudu itu perbuatan yang yang dilakukan untuk kalau wudu wudu diberi fathahkan di di baris atas ain fathah wudu ialah air yang digunakan untuk berwudu tinggal apa ia dinamakan demikian kerana ia mengelok dan menyedihkan anggota-anggota dengan membasuh dengan membersihkannya. Okey. Fardhu wudu. Fardhu wudu. Fardhu ni menyapekkan perkara-perkara yang wajib. Ha? Untuk rukun wudu. Ada enam perkara iaitu niat membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu kepala, membasuh kedua dua kaki hingga tumpu kelari dan berhenti. Dalil wudhu dan rupanya, firman Allah SWT Ya ayyuhal ladhina amanu kiza akum tum gila surah, fa maslilu hujuhakum wa'idiyakum ilal marahim, wa masalubi rupusikum wa arajurakum ilal ka'baiz, Wahai orang yang beriman Apabila kamu dah mengerti dan sembahyang Maka basuhlah muka dan tanganmu Hingga kesiku dan sapulah kepadamu Dan basuhlah kakimu Hingga kedua buku lagi Al-Mahidah ayat 6 Dua tak ada itu kan? Dua lagi tak ada? Niat jangan tertip Tak ada dalam ayat Al-Quran Imam Syafi'i tambah dua lagi Niat dan tertip Mana dari dia? yang pertama niat. Ini kerana budu adalah ibadat dan niat akan membezakan di antara ibadat dan adat. Sastera Rasulullah S.A.W. yang mana yang diriwayatkan oleh Abu Khadijah Muslim, Innamal nama amal lebih niat, wah ini nama di manawa. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat dan bagi setiap seseorang itu berdasarkan kepada apa yang dia niatkan Ini bermakna ibadah tidak sah dan tidak dihabis kira Boleh syarak melainkan apa-apa yang dia niatkan Dan seseorang mengkallaf Tawai mengkallaf selam balik berakal Tidak akan mendapat pahala kecuali dia mengikhlaskan niatnya Orang kafe basuh muka, dia tengok kita basuh muka, dia pun basuh muka Lepas tu dia tengok kita basuh tangan, dia pun basuh tangan Lepas tu dia tengok sabuk kepala, dia pun basuh kepala Lepas tu dia tengok kita basuh kepala, dia pun basuh kaki Tapi dia buat tak dapat apa-apa pun Kita buat, dapat pahala Ini sebagai ibadah Sebab kita punya tanginya dengan niat Dan juga kita ni orang isyidak Jadi beza, untuk membezakan antara perbuatan orang kafe jadi dengan kita Walaupun sama, dia pun basuh bapa kita basuh tapi dia bukan Islam dan dia tak niat Mereka tidak sah Ataupun orang Islam juga Dia pun buat apa yang kita buat sama Tapi dia tak niat dan beruduh Tetap untuk dia itu tidak sah Nanti dia akan sebegini Faham eh? Dalam alham syafiq Dalam lain Lain Niat pada bahasa ialah Qasud syai'in muqatarinan bifi amihi Ialah masyarakat ya eh? Qasud syai'in muqatarinan bifi amihi iaitu Menyengajakan sesuatu Qasud ni menyengajakan sesuatu Kat sini tulis Menuju atau bermaksud mahu melakukan sesuatu Manakala pada syarak ialah Qasad Sesuatu yang disertai dengan melakukannya Apa yang niatkan Qasadah ni Menyengajakan Ingin melakukan sesuatu Qasad Qasad Tempat niatnya lah hati Dan disunahkan Berlafaz dengan lidah Niat ni tempat ni hati Ataupun yang kita baca Di mulut tu Adalah latihan Ataupun peringatan untuk Hati Macam mayang nak cakap tu yang Usaudi Al-Furrari Al-Furrari Al-Furrari Makmuman Zillai Ta'ala Kan Kenapa yang mampu lagi Usaudi Usaudi Usaudi di. Sekarang habis itu tadi Usaudi doa dia cuma lafaz untuk mengingatkan kita berniat nanti bukan benda tapi bismak juga lafaz tu adalah sembah tapi itu bukan niat niat ketika nanti pada dalam wuduk ketika basuh muka tangan setiap yang muka dan apa-apa niat dalam hati tempat dia hati pada hati yang dimulakan terus adalah lafaz yang dilapaskan untuk membantu niat di hati nanti Dan lafaz itu dilapaskan sebelum melakukan perbuatan Sebelum takbir, luar semayang dan sebelum bersemuka ke dalam udu. Untuk mengingatkan kadang-kadang kita Alah kita berlalai kan kita tengah dalam keadaan Baru lepas bergaduh dengan isteri ke misalnya Tiba-tiba ambil -tiba, udu kan fikiran tak buat, tak habis lagi benda tu masih ada dalam fikiran kita pun ambil hudu ataupun kita bersemayang takbir benda kenang-kenang niat tu tak terdintar tenang hati, kita semayang biasa berlaku pengalaman tu pergi istirahat. Tak isteri lah tak kawin ni ni lahir tak, kadang-kadang kita fikiran kita waktu tak ada pun kat situ ini bila kita sedap, kita kena batak dengan tak sah benda semayang kita takbir lah Lepas tu dia duduk dia Ustazri Dia pun kadang-kadang salah Dia duduk-kadang, Ustazri Ustazri Ustazri Kan Kadang-kadang boleh tersilap buat Sebab kita tak buat hari-hari Bila buat hari-hari tempat yang selalu Kadang-kadang boleh jadi Tersilap Zohor jadi Isyak Isyak jadi Maghrib Maghrib jadi Suho lah Jadi bila Ustazri tu lah yang akan Membantu hati kita punya Pastikan tu kan, ni kan, Apa ni? Ustazri Faham kan? Eh? Tempat niat ialah hati dan disunahkan Menapaskan yang tidak Cara niat ialah dia berkata di dalam hati Berkata di dalam hati ataupun Menintaskan dalam hati nah? Aku berniat fartu wuduk atau mengangkat hadas atau mengharuskan sembahyang tiga Bahatul Muhtarinan Hilal Wudhu Muhtatirun Hilal Wudhu Sahaja aku mengharuskan Bagi yang berhajat kepada Wudhu Bermakna dia niat Untuk membolehnya semayang Semayang ke wujudurah ke apa ke Satu Yang kedua nawaitu itu Wudhu Itu paling pendek Sahaja aku bergudhu Kemudian Ataupun nawaitu Fardhu luhdu, saja aku mengambil Udu yang fardhu, ataupun nawaitu tahal atau anil hadas, saja aku bersuci daripada hadas, pun boleh. Jadi ada tiga silat atau bentuk apa segitulah boleh semua. Kalau dalam bahasa Melayu ialah dalam kata, aku berniat fardhu satu, ataupun aku berniat untuk mengangkat hadas dua. Ataupun yang ketiga, aku berniang untuk mengharus atau membolehkan sembahyang Tiga-tiga tu boleh pakai Boleh? Saja aku mengingat ada kecil boleh. Sebabkan nawai itu Rafa'al hadasin as'wari minta taaraf. Dia masa'arab lah Tak ada dua-duk dalam nah, antara Awai tu dua-duk lah, dita-dita Fardu dulu. Jadi Sebab untuk solat sunat pun Uduk kartu, kardu tu yang hukum Untuk gunakan solat tu wajib Ataupun fardu Mesti kena ada dua walaupun nak semayah sunat Walaupun nak buat perkara-perkara yang senat, tapi kena niat wudhu, tetap pun fardu wudhu. Nanti dia ada pembahasan nanti, kalau orang tu berniat berwudhu hanya untuk membaca Al-Quran, bolehkah dia niat gunakan wudhu tu untuk semayang fardu? Ini ada masalah semangat yang timbul kan? dalam kitab-kitab syarah yang panjang dia buat, jadi dia bahas orang buat dia ni niat wuduk itu baca quran misalnya bolehkah dia guna air yang sama untuk sembahyang waktu jadi kalau bahas kalau dia berniat untuk menjalankan amalan sunat macam baca quran misalnya maka dia tidak boleh gunakan wuduk itu untuk mengangkat warna yang fardu jadi janganlah niat macam tu kalau nak wuduk bianya umum niat wuduk sahaja ataupun niat untuk melakukan ibadah fardu Jangan khususkan saja kubur doh hanya untuk baca berant. Jadi takde buat benda yang faktur takde, benda yang satu level yang boleh Apa-apa saja amalan yang sunat maka dibimbing suka baca berant adalah sunat, tak wajib. Jadi cuma dia tidak boleh untuk semayang dan tawaf. Benda yang wajib lah, tawaf wajib dan semayang yang wajib kita boleh. Tapi semayang sunat tak boleh. Jadi tak boleh. Tetapi ya, jangan kalau boleh jangan nyanyi dulu lah. Jangan mengkhususkan guru tu hanya satu-satu amalan sunnah Nanti kan dia tak boleh pakai untuk manafah tu Tapi kalau dia niat untuk manafah tu Memang dia boleh buat apa saja Rukun niat ada Tunah sembahyang. Nah, di sini dua dalam dalam dalam, dalam untuk ini satu menyengajakan, kan yang kedua berwudu saja aku berwudu itu kenapa? Bila kita agak tu sunat untuk, untuk membersihkan diri kita sunat yang penting menyengaja berbuat dan berwudu ataupun mengangkat adas atau untuk memberikan salam. Dua itu ada cukup Bilai ta'al, sunat Pada waktu pagi, petang dan apa, -apa. Macam tambahan-tambahan itu, sunat Yang kedua Yang Waktu niat ialah ketika membasuh bahagian yang pertama daripada muka Kerana itu adalah permulaan burung Tak boleh niat Bisa tangan untuk rumah-rumah rumah, Bukan tak boleh? Boleh. Tapi Waktu bersung muka kena niat Bila air menyentuh muka, baru niat di dalam hati apa kan? Eh? Kita ada panjang untuk ini Habis itu kalau dia start niat berubuh pada bersung muka Macam mana dengan amalan-amalan yang sebelum-sebelum itu? Bukur kumur, kristinsa, kristinsa, hidung, tangan, pergelangan Apakah itu termasuk dalam sunah sunah huruf atau pada sebab dia niat mulai hidup tu pasal muka Amalan yang sebelum tu macam Sebab satu amalan tu akan bermula-mula dengan niat Jadi amalan yang dibuat sebelum niat tu Apakah dianggap sebagai sunah sunnah huruf? Nanti bebas Ada yang terpikir? Haa? muka buka baru niat? Haa, kena buka baru niat Sebelum tak boleh setengah bunuh ni di sampai muka baru niat kalau dia sampai muka dia tak niat lagi kat bawah baru dia niat yang atas tu tersalah nak kena satu boleh sekali lagi yang atas jadi letakkan dia guna atas saja tu, tu niat apa semua kalau dah tak setengah baru niat yang atas tu tersalah kena satu boleh ya. Satu badai, maknanya mano oh, witel boleh. Selagi tangan tak lepas tepi muka, boleh witel badan ke atas. Kalau dah terlepas, ambil yang baru, sapu lagi. Dengan ni ah. Faham? Dah. Hah? Saya bagi ni tak dikira ah untuk golongan yang tiga kali tu. Jelah. Ya ustaz cakap kalau pendapatan air itu dah tak boleh pakai kan air Jadi yang pertama tadi yang sapu tu tak kira kan bukan dalam kira. Masih lagi dikira. Kira yang baru. Eh? Kita kena sapu wajib separuh dengan berniat. Separuh lagi tak dapat niat yang terlepas. Betul yang kedua kita mik kita boleh basuh separuh lagi yang tadi dah okey lah. tak perlu nak ulang balik daripada atas misal janganlah kata baso power yang tak kena niat. jadi yang kedua lah niat lagi baso lagi power dua satu sedagi tak lengkap dia tak fikir satu walaupun sepuluh kali buat hk hk gay okay. sepuluh kali baru lengkap sepuluh muka baru satu Tak tahu tu ada kenan-kenan ni lah, sepanjang tinggal ke di sini kenal. Jadi kasih tak kenal, kena, kena, kena, dia kena niat sekali, sapu semua. Dan sunah untuk melanggeng, melanggeng, ya. meneruskan, tak meneruskan niat sampai habis, sunah. Sampai habis lagi, sunah. Hmm. Tapi waktu kosumu muka tu banyak. Tapi kalau tangan tak angkat tak perlu niat hudu tak perlu niat hudu je lah tapi kalau lepas nah, itu kena start lagi Buat bagian yang terlepas kena niat hudu yang biaya sebuah yang tak kena kan, setap nah. terjadi dulu hudu terjadi dulu hudu pun dia kena niat hudu juga sebab lukun hudu walaupun cunah, tapi lukun hudu kalau dia tak hudu tak hanya hudu, tapi tak sempurna lah dia ada dia hudu biasa? kenapa ada tak kena kenapa ada biasa? ni biasa? walaupun dia dah ada hudu nah, waktu dia nak ambil hudu lagi dia bernama Tajdi Hudu memperbaharui memperbari hudu pun kena niat, untuk mendapatkan pahala, keselunahan tak jadi hidup-huduk Kalau dia tak niat tak jadi hidup-huduk Bermakna dia tak dapatkan keselunahan, memperbarik huduk Tapi huduk dia yang menolong ni, sah huduk-huduk orang bakat Sebab dia tak berhadas, dia masih ada kandang suci Cuma dia nak memperbarik huduk, nak dapatkan pahala Memperbarik huduk adalah pahala tapi dia, kalau dia tak niat, berarti budur dia tak sah Benda budur dia tak sah, kemudian dia tak dapat apa-apa dia dulu Tapi budur dia masih sah dengan segera dengan, dia masih hidup ke dalam budur Bagaimana yang berasualan pertama tu, Bagaimana ha? habiskan niat masa berasualan pertama Tak semestinya rata sampai habis sah dengan niat Menyentuh saja niat Bila niat tu dah habis, bila niat dah habis, masih lagi kita sapu tak apa Jangan kan kita sabu sepau wei. Ya. sabu kan sapu sepau. Tak kena sapu lagi tak kena niat lagi. Kalau kita lupa dah mati ah. no. Ayu, kita. Ha. Betul. Dek kena, ah. kena, Dari, kena majit, so lengkap. First sentuh niat pun kena lengkap. Oh, Kak satu. Wajib yang tu. Saya jadi duduk sapu. Sampai habis. <tuh> Faham tak? Kalau gitu dia. Kalau tak mana rata. yang kalau tak rasa, yang sunnah tu, tak perlu. Yang sunnah kalau di, yang di kedua dan ketiga tak perlu ni ada. Yang pertama saya. Oh, ha? Ah itu, yang nabi kita bidah, yang keseh kita sunnah. Orang Tasawur ni jadi special sikit Itu amal-amalan Adi Sufi Orang Tasawur Imam kata sahaja rakyat lah, dia ajar Setiap, setiap perusahaan anggota tu ada doa kan Tapi Imam Nawawi kata benda tu bilang Sebab tidak ada danil Tapi Imam Orang Tasawur ni dia beramal Bukan dia mengatakan disebabkan ada adil, adil Dia beramal disebabkan memang Untuk kan bebas berdoa kita tak dilarang untuk berdoa oh. Tidak ada hadis yang melarang untuk kita berdoa ketika berdoa semuka Itu alasan Muhammad Ghazali Maka orang sufi ni, ada tahu dia akan berdoa semuka Diloa macam-macam, ada khusus saudara ihya Tapi mana boleh kita, dalam Afrika, bila'ah Sebab tak ada, tak ada Tidak, tak ada Nabi tak buat Tapi, boleh lah, ikut Muhammad Ghazali boleh Jangan beretikat bahawa benda tu sunnah Itu yang jadi bila'ah kita beri etikat bahawa amalan itu sunnah ada lebih baik itu tidak tapi kalau kita berdoa just untuk kita kata doa bebas tu tak boleh menolik Mahgazali sebab tu tak sahur ni dia anak-anak yang tak sahur mereka bergaduh mereka bergaduh lah dia pesisih pendapat Setiap tu, setiap basuh muka, basuh tangan, basuh kuatah, basuh kaki semua ada luar Dalam belia ada Semua dalam tidak ada dalil Bila menurut memang, menawar ni, dulu dulu paul tu Itu yang tu Pertama masuk seluruh muka kerana firman Allah Taala yang bermaksud maka basalah muka kamu sempadan muka dari segi memanjang bermula daripada tempat tumbuhnya rambut bagi atas sehingga bahagian paling bawah dagu dan dari segi depannya bermula daripada telinga hingga ke telinga sini dengan anak dengan isi ini kan supaya kiri ke kanan kanan ke kiri, kiri ke kanan dan semua kita punya border bagian-bagian bagian yang yang tidak ditemui rambut yang atas dan bawah itu janggut termasuk muka dia khusus kebahagiaan jambut ini Wajib dibasuh ke semua yang ada pada muka itu, Iaitu bulu kening, misai, jambul, rahil dan batin. Maksudnya rahil dan batin belah-belah dalam tu pun jambul wajib dibasuh. Ada syarat ke kesitu. Kalau orang tu jambul dia sangat tebal, kalau kita duduk bercakap, dengan orang tu tak nampak dia punya apa isi dia, bagian jambul tu sangat tebal tu. Maka dia tak wajib untuk masukkan air ke dalam Tapi kalau janggul macam tadi ni wajib Wajib nampak kan Nampak Masih nampak bentuk jagung tu Nampak isi-isi dia, maknanya jarang Aku wajib untuk masukkan air Kena semua bahagian janggul tu Kalau janggul jean jenis kopal Betul ni macam orang India, orang Arab, tu tak nampak, duduk depan dia pun tak nampak Dia punya bentuk jagung tu, nampak ikan Itu tak wajib Dia bursa kat luar Contoh Sebal ni Takde, eh. Orang arah-orang India, sebal Apa-apa yang saja yang ada ketumbuhan-ketumbuhan ke dekat, dekat muka, dekat pipi ke apa semua rambut-rambut yang tumbuh kat pipi ke atau isi-isi yang tumbuh tambah benda lah semua yang ada kat bahagian muka tu, semua yang ada basuh faham kan? semua ni ha. muka Lebih kan selamat untuk selamat, lebihkan lebihkan kesempatan tu satu titik tempat tak kena, tak soal punдай tak kena pun tak sah kerana semua itu adalah sebahagian daripada muka kecuali janggut yang tebal iaitu yang tidak dapat dilihat apa yang ada di bawahnya iaitu di pangkalnya maka ia memadai dengan membasuh apa yang memudar apa batinnya bagi luar saja tak perlu bagi dalam rasaannya pada kulit yang rasanya pada kulit ingat saya baca tu ini yang baik sebetulnya kita pindah kita punya sikit yang ketiga membasuh kedua tangan sehingga ke siku kerana firman Allah tanah yang bermasuh dan basuhlah tangan yang kamu sehingga ke siku siku adalah termasuk di antara anggota yang mesti dibasuh perkara tersebut telah disebut dalam satu hadis yang dilaikan oleh Muslim ثم يستند الى ابو هريره رضي الله عنه انه توضأ فغسل وجهه اصبع بالوداء ثم مسح يده اليمنى حتى اشرعه في عضوه ثم يده اليسرى حتى اشرعه في عضوه ثم مسح رأسه ثم مسح يده اليمنى حتى اشرعه في الساق ثم مسح يده اليسرى حتى اشرعه في الساق ثم فعل هكذا وهو dia telah berbentuk dengan membasuh mukanya Lalu dia menyempurnakan huduhnya Kemudian dia membasuh tangan kanannya Sehingga ke bagian atas sikunya Kemudian tangan kirinya hingga ke bagian atas sikunya Kemudian dia menyapu kepalanya Kemudian dia membasuh kaki kanannya hingga ke betis, betis. Kemudian dia membasuh kaki kirinya sehingga ke betis Kemudian dia berkata Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi itu ada sedikit lebihan kain ke tu di bawah tepi. Dan di jari jari Wajib meratakan basuhan ke semua bulu dan juga kulit sekiranya di bawah buku terdapat kotoran atau terdapat cincin yang menghalang daripada sampai air maka wuduk tidak sah. Ini berdasarkan kepada hadis yang dilakukan oleh Al-Bukhari dan Muslim Nafas yang dibuat Muslim daripada Abdullah bin Amunur Dia berkata, kembali bersama Rasulullah selanjutnya dari Mekah ke Madinah Sehingga bila kami sampai di kawasan air di suatu jalan Tiba-tiba satu kaum telah bersegera ketika waktu asar dan mereka telah berhudu dengan keadaan gombor kemudian kami berhenti di tempat mereka sedang buku jari mereka yang bermata kaki Mereka tidak dibasahi oleh air hudud Rasulullah telah bersabda Celakalah binasalah buku-buku jari disebabkan oleh api neraka sempurna kerana duduk kamu semua maka muslim bernama akan seorang laki bila hudud dan meninggalkan satu tempat pada buku kakinya perbuatannya dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia kembali dah dan penebaikilah hudud kamu Kalau ia kembali menggunakan dia menggunakan hududnya, kemudian dia bersembahyang Kedua-dua ahli sini bahawa tidak sah duduk apabila anggota yang wajib dibasuh Tidak dibasuh walaupun satu bagian yang paling kecil Tangan tinggal ke siku, cincin-cincin, dikerak-kerak kan Bagi kena dengan orang tu, tak ingin buang kalau tebak sangat guna boleh nanti dia buat foto ini je bahas kalau dia sikit sangat dan dia tu basah misalnya kena air tak boleh dia mahakan jadi nanti kalau orang yang bekerja tertentu misalnya dengan gugur dia panjang dia boleh tepung misalnya nak buat ke canai Eh, kan? ini semua tepung-tepung semua lekat ke dalam bawah gugur dia itu kena buang <tos> selamat malam, makan sedar Jadi dia bahas sepatu ini detail Maknanya tengok kadang Kalau agak-agak macam sikit sangat dan menyeduh basah Bila dia basah, kenalah bahagian dalam kan nah, Ini kalau dia tebal dan air tak masuk rambut Ini menghalang daripada terkena bahagian bawang hubung Kena keluarkan Kena ya, korek Nama empat, ini saya katakan sepatu ini Kita habiskan yang dulu menyapu sebenar menyapu sebahagian daripada kepala walaupun sehelai rambut selama ia berada dalam sempadan kepala selain rambut terjuk dalam sempadan kepala kalau rambut tu rambut panjang yang main air dia disapu kat sini kan tak boleh Kau ini berada di luar bahagian kepala Dengan rambut yang dalam area kepala sampai berapa eh Bazaar Syamii Mazaar Hanafi seperempat Wajit Mazaar Maliki seluruh Wajit Kita selai dah cukup ha? lah Haa? tak tertak, kepala Terpuk kepala Sebenarnya kan asal dia Wang, salu, piru, bu, Basuh kepala untuk apa? Takut dia kenal rambut adalah bahagian Kepala Jadi diperbolehkan untuk Rambut-rambut Lepas tu dia disyaratkan dalam lingkungan membahagia kepala Tak lebih Kalau perempuan saya mempunyai yang berpunyai Tak boleh Sama lagi yang berpunyai yang berpunyai Lebih berpunyai Yang berpunyai sepuluh ke yang sikit Tak boleh Dia kena rambut yang dalam bahagia kepala maksud firman Allah SWT dan sabulan kepada pelbagai agama. Al-Ghuwairab yakhu para jamaah mereka Rasulullah SAW alaihi wasallam guru itu dan baginda menyapu debu-debunya ugut dan menyapu di atas kain serbannya di kepalanya. Ain seorang muslim. Basukan tangan bawah sebuat. Itu sapu kat atas serban Sekiranya dia membasuh kepalanya atau sebahagiannya sebagai ganti kepada menyapu maka ia telah harus Cara ganti ya. Saya buka sahabat, saya buka dalam, bantu, saya buka luar, dan sebagai ganti jadi, dadil, ambil, jadi, mana -mana Perubah. Perubah tu. Jadi dalil jadi itu Imam Syafi'i ambil dia kasut sikit apa? Ia semula pembahasan yang banyak mendekat. Wansahu bi usikum berubah, berubah tu dia pembahasan yang kita bawa dimana insaf, bawa dimana tabarin, bawa dimana ma'iyah, macam macam. Ada 14 jenis makna ba Dalam masyarakat ada 14 jenis makna ba Jadi kat situ lorang mengkhilaf Sebabkan wamsahu biru sikong Kenapa tak wamsahu ruu sakong Faksilu huju hakong lah. Muka kamu kenapa tak faksilu bi huju Tak Takde ba Tapi bila kat kebada pula ada ba Wamsahu biru sikong Kemal. As itu pembahasan panjang muka terbaik. Sudah jadi memade, boleh lah, jadi menapa, bukan Eva boleh jadi Sebab bal, tu saya. Empat plus mana bal, macam mana? Buka kita mungkin lagi empat jenis, empat plus jenis bal. Empat plus kita boleh lebih. Ke. Yang terus itu berumaian ilusok, berumaian tabahit, berumaian maya, berumaian macam-macam. Nanti kemudian saya akan minta nama itu bahas Kita buka majlis orang itu bahas Kita habis kita matal dulu Salah? Salah. Ada yang mesta ya? Hmm. Kita tahu matal dulu Hubun-hubun kepala ya, bahagian depan kepala Dan ia satu bahagian daripada kepala Memandai menyapu di atasnya adalah dalil yang menunjukkan bahawa menyapu satu juzuk daripada kepala itulah yang dituntut. Dan maksud menyapu kepala itu akan berhasil ataupun diterima dengan disapu pada mana-mana bahagian kepala. Yang kelima membasuh beluk kaki hingga ke pukulari, kerana firman Allah swt dan kaki-kaki kamu hingga ke pukulari. Bukulali ialah tulang yang timbul, ini berbonjol berponggul daripada setiap belah kaki yang merupakan pemisah dan bersendir di antara kaki dan betis. Kedua bukulali adalah termasuk dalam anggota yang mesti dibasuk. Dalilnya ialah sebenar hadis Abu Ghairah Raja Manus sebelum ini. Di dalamnya disebut sehingga sampai betisnya. Dan wajib mengatakan rasuan kedua-dua kaki dan tidak boleh tertinggal sedikit pun Walaupun satu tempat di kuku atau di bawah kuku Sebagaimana kedua dua tangan yang telah lalu Tertip Yang keenam tertip Di dalam melakukan rukun-rukun yang telah disemburkan Maknanya tak boleh basuh kaki dulu Jagi baru muka waktu jadi baru kepala Baru tangan tak boleh Terbaik-terbaik Kena Basuh ikut tertip Tapi mazhab Hanafi boleh sudah ada boleh syafi'i dapat ini berdasarkan ayat yang menyebut tentang waktu wudu secara tertib dan juga daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda tidak runtut melainkan dengan cara tertib bagaimana susunan yang disebut dalam di al-Quran perbuatan baginda itu adalah sabit dalam hadis-hadis yang sahih yakni antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lalu yang disebutkan dalam huruf tammah berarti kemudian yang beri makna tertib Dengan makna yang disepakati oleh ulama Imam Nawawi telah menyebut Dalam kitabnya Al-Majmur majmu ha, Jadi satu musulat, tu, 8, Berkenaan dengan sifat urut Nabi SAW Para alih hadis telah berhujah Dengan hadis-hadis puhay Yang diambil daripada kumpulan-kumpulan Para sahabat yang meriwayatkan Para sahabat telah menisifatkannya Secara tertib ini adalah keadaan mereka ramai Dan mereka berada di tempat yang Berlainan ketika mereraikannya Serta terdapat banyak perbezaan Dalam menyebut sifat-sifat Baginda Pada masalah bilangan Rasulullah SAW membasuk atau menyapu itu Satu kali, dua kali, tiga kali dan lain-lain lagi Walaupun terdapat Perbezaan dalam periwaitan tersebut Tetapi tidak sabit dalam hadis Tersebut sifat tidak terbit Perbuatan Rasulullah SAW dalam Perbuatan Rasulullah adalah penjelasan kepada bentuk hudu yang diperintahkan Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, Sudah tentu bagi dia meninggalkannya pada sesengah keadaan lagi eh, Bagi menjelaskan rawit adalah harus. Ini adalah sebagaimana bagi meninggalkan perbuatan berulang ketika membasuh Atau menyampu pada waktu-waktu tertentu Bagi menjelaskan bahawa berulang ulang itu tidak wajib kalau tidak wajib tertib padahal pasti sekurang-kurangnya sekali nabi akan buat. Jadi sebab Disebabkan Imam Syafi'i buat dalil tertib itu wajib. Disebabkan seluruh hadis yang menerangkan tentang cara wudu nabi nabi tak pernah sekali pun melanggar tertib. Itu dah yang cukup kuat untuk mengatakan tertib itu wajib. Benda-benda lain Nabi kena masuk sekali, kena masuk dua kali Dalam muslim tu, dalam buka, buka saya muslim tu Banyak hadis yang kadang Nabi basuh sekali Kadang basuh masuk dua kali Ulang dua kali, kena ulang tiga kali Berarti sunnah Tiga kali tu sunnah tak wajib Untuk menunjukkan bahawa puasa dua kali boleh, sekali boleh Tapi dia sikit tertib tak pernah Nabi basuh Boleh Tangan dulu ke, cikgu, bahu ke, atau kaki dulu ke, bahu ke, bahu tak pernah Sekalipun tak pernah Dia menunjukkan kali wajib ist ist dia yang macam ni yang ramai tak nampak. Benda-benda oh. oh. yang menghalang air untuk sampai ke bahagian anggota wajib utuh itu perlu dihilangkan kalau tidak boleh dihilangkan misalnya kalau tetuh tu, tetu, ha? sampai apa yang? tetuh tak sampai tak sampai yang itu kan sampai apa yang? tetuh tak sampai yang itu ada Dua jenis itu, satu yang tanam dalam dalam, dalam kulit Satu lagi yang tampal kat atas tu Sampai? Hmm? Dawat tu sampai? Cepat di situ <gul> <gul> Kalau tak silap, satu ini dua jenis Satu yang ditanam kat dalam tu hmm. Jadi kat itu dia sampai kat kulit dia, tawak tu kat bawah kulit Satu lagi yang, yang tampal bagi atas tu, itu yang tak sampai termasuklah gilin ke gam yang dah kering ke gam uhu misalnya kan gam kayu, gam gam jambau tu kalau dikering jadi air dah sampai tu lah. nah, itu kalau kita perasan misalnya perasan misalnya kita kena ke buang kena, kena apa? kena kena basuh balik tempat tu kalau ada dekat tangan misalnya maknanya kita kena pulang balik basuh tangan buat basuhan, basuhan-pasuhan selepas itu tak sah kalau basuhan-basuhan yang wajib tu Kalau macam tangan tak, tak sempurna Kualiti yang seterusnya kepada tu Tadi tak sah, kaki pun tak sah Dia kena sempurna dulu sebagian tu Nanti lepas tu bagian yang seterusnya baru sah. Jadi kalau macamnya ada pun Kita dah, dah habis hudu Lepas-lepas hudu tengok eh ada gilir Dengan gau, guna dekat tangan yang Belak kiri macam tu Lepas itu, kita kubih lah keluar kan Besarkan benda tu basuh balik bagian tu je lah tak, tak payah basuh semua lagi Basuhnya je bagian yang tu lepas tu ulang balik kepala dengan kaki ada pun pembahasan mengenai yang kena simen, luka, bandage itu nanti ada pembahasan khusus sebab tak payah moment ni eh. ah, Aljabair al ataupun Jabirah Muka surat 83 nanti kita bahas khusus tu orang kena semen, luka depo pesakat dulu buku untuk buku. Syarat. Kemudian. Oh. Ya, boleh. Kita dulu. Senat senat dulu. Okey, tinggalkan saja. Bukalah tome ini sikit kawan. Petana. Okay, Dah lama. Ha, wis baru perasan? Ambil duduk betul. nanti Semayang ambil Sebab duduk dia tak sah Kemudian semayang pun tak sah Tahap budek macam tattoo tu Tak kira tattoo ke apa Benda yang menghalang air daripada kena kepada badan tu kalau nak buang dia boleh memutaratkan kita yang memutarat yang sangat teruk tak payah nanti maafkan macam waktu itu kan, nak potong bilik, nak buang tu dah masalah ni Ustaz, macam tu, dia ada lawan bukal, bukan apa-apa saja yang bersifat menghalang air tak sah Karena dia, dia tak semua benda menghalang air, ada benda ya tak menghalang air, walaupun dia ada kesan kan itu ada color kala tapi kalau kulit kita kena basah tak dia, kadang, -kadang berdiga, tak kita pun tapi tak kadang walaupun tinggal color, tak wat tapi yang penting kena tak boleh kita air kita boleh perasan basah, tak basah kulit kita kan walaupun ada tak wat misalnya jok tak haju, jok jari lah semua kalau kita kena basah, kita boleh perasan, basah, tak basah dia menghalang air tak menghalang air kena istihar sini, ya? cuba hilang, tapi dia pun cuba hilangkan semampu mungkin lah kalau dah tak boleh hilang juga biasanya dimahapkan tapi biasanya kalau kita dah hilangkan betul, dia akan hilang dia akan tinggal kesan-kesan saja dan kita kan tengok dia akan kena air jadi kalau yang betul-betul tak boleh hilang juga dan tak kena air masalah dalam rambat, darurat ini maafkan. Nanti bapa nak kena potong beli lah. Boleh jadi, ah. Kita waktu rumah pertama kali itu kita jenis tu hilangkan. Tapi kasihan semua benda benda boleh muflis, lah. ada kan benda apa, ada apa namanya kerosin lah, benda apa, apa lagi lah, macam -macam. boleh lah, macam-macam. Boleh hilang, cat cat kerupuk, kan? cat minyak saja boleh hilang. Nang suruh berfikir kecuali dia jangan tertutup buat tu payah sikitlah tu sampai boleh elektrik sanggup ke ya. nah bagus tak sanggup ni eh, mohon kan buang dulu Ha, kalau tak dapat hilangkan Sebab dia memang hutu untuk menyesal Lalu-lalu tak sah Semuanya tak sah Walaupun waktu dah habis Dia salah dia ni mana tadi Dia kata kerja lama sangat berdua Ini dia. Permulaan diwajibkan untuk adalah Persamaan dengan diwajibkan salat Itu pada malam Islam Dalam niat wajib mempersamakan niat pada awal membasuh muka. Jika meletakkan niat atau melafaskannya di tengah membasuh muka, maka hal itu adalah sudah mencukupi. Namun wajib mengulangi basuhan yang sudah terjadi sebelum niat tersebut. Cakap sajalah. Tengah-tengah pun niat. Jadi kena ulang lagi atas. Tidak boleh meletakkan atau melepaskan niat dalam hati sebelum membasuh muka Sekiranya tidak boleh menyamakan niat dengan bahagian daripada basuhan itu Basuhan yang bersamaan dengan niat adalah sebut awalnya Karena itu terlepaslah kesunahan berkumur jika satu dari muka ikut terbasuh bersama kumur terlepaslah kesunahan berkumur jika sesuatu dari muka ikut ke basuh bersama kumur. jadi dia niat untuk waktu berkumur maka bahagian bibir dia tu dah dia sah untuk bila nak basuh muka ni dia hanya dapat kesenahan apa ni kewajipan muka ketika dia, dia niat untuk saya waktu kumuh Waktu kumuh tu dia niat Jadi kan bagian kumuh tu, bagian bibir tu kan Sebahagian kena muka juga Jadi maka terlepas lah, apa ni. Dia punya kefatuan bagian muka, bagian bibir tu sahaja Kalau dia niat waktu kumuh Lepas tu waktu nak basuh muka Dia kena niat balik Basuh semua Sekejap lagi nanti bagian tu kalau dia tak basuh pun Tak ulang pun tak apa Tahu? mana dia mengawalkannya? Pahala sunnah untuk berkumur, tapi dia tak dapat lah Pahala sunnah untuk berkumur itu nanti berbahasa Dia kemasalah buat kesunahan, kesunahan apa? Tak, Ustaz Pasal baca bismillah tu Kan dia sunnah baca, baca, baca, baca. baca, baca. bismillah hmm. kan dalam bahasa sunnah luhur ni. Tapi kita Imam Ahmad wajib baca bismillah, baca bismillah sunnah ni. Permulaan sebelum berlutut, awas tangan. Yang utama adalah hendaknya memisah-misahkan niat dengan cara niat kesunahan berlutut di waktu membawa kedua-dua tangan berkumur dan menyesap atau menyesap menyedut air ke dalam hidung lalu niat fardu untuk ketika bers muka. Lepas tu masa tangan tu, nenek-nenek ni senat niat lazim ini senat dulu. Kemudian kumur kan apa ni bersih hidung. Kemudian bila basuh muka niat waktu okay. itu. Ya kan? Mau misalnya kan ya. Membaca bismillah pada permulaan hudu Pada permulaan hudu, sunnah Permulaan hudu Maksudnya sugi, masa Tak, masa suhu nak masa Tentang masalah siwa, sugi tu dia hilang Ada yang kata sugi dulu, lepas tu dah habis sugi baru Masa suhu tangan kumur hidup Ada yang kata basuh tangan dulu, lepas tu waktu kumur tu maksudnya dah basuh siwa dia berdua boleh pakai Yang masuk daerah muka ialah bibir bahagian luar Bibir bahagian dalam bukan yang kat sebagainya Kalau kita tutup mulut Yang nampak dekat luar pula bagian Yang wajib dibasuh Yang dalam tidak wajib dibasuh Bagian dalam mata tak wajib Bagian dalam mata tak wajib Sebab dia setengah-setengah Malah aku dalam mata Boleh muka kan Jadi pasal, yeah, I'm walah bolega kita melakukan sunah-sunah wuduk -sunah di di antara hukum-hukum wuduk. Masya-Allah, bawa sempeng umur, dapat tu bawa serangan bawa betul tu. Bagaimananya dia menyelidik di antara basuhan senah tu dengan basuhan wajib Apakah benda tu dia anggap sebagai tertib. Saya tak pernah jumpa lagi masalah tu, tapi saya rasa boleh sebab apa tertib yang dimaksudkan tu adalah tertib untuk patu, yang penting yang patu yang empat tu, muka tangan kepala kaki harus di setip dan kesunahan tu Sunah saja dan tidak disunahkan tertib untuk melakukan yang sunah Maksudnya misalnya dia terlupa nak kumur, misalnya kan dia basuh kedudukan dia tidak diingat, atau dia kumur atau dia basuh tangan, okey, tak menghalang ketertiban Itu Tu berdasarkan. Sudah dulu buat seperti, senang tu. Apakah dianggap sebagai senang? Kita tu, kita nak. Nah, mana buat semua ke, buat setangan, buat semua dah habis butuh, butuh bawa lah kemula. Berakhirnya butuh Bila kita sebagai. Jadi bila kita buat amalan-amalan sunnah utuh tu selepas berakhirnya Maka Sejap-japkan sunnah tu Contoh lah kalau dikiaskan daripada semayang Penutup semayang tu salam. Jadi lepas syalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali Maka kita pun terkeluar daripada semayang Habislah semayang kita Tepat tu kita baca sunnah-sunnah yang lain Baca sebarang Azim, Menteri, pulang balik Baca doa kita, tu surah eh, dianggap lah Baik kan eh? Dia kena selagi tidak habislah lagi, wudhu tu belum habis, jadi kita kena buat amalan yang sunnah, wudhu. Kalau wudhu tu dah habis, kita buat lepas tu, dia tak jadi amalan yang sunnahan wudhu, lah. jadi amalan minyala, entah. juga membasuh bahagian dalam lubang atau apa ni sobek-sobekkan pada anggota pada luka misalnya terbuka makin-makin dalam tu kena basuh selain kalau dah terbuka terdedah dia jangan sebagainya betul ada pisau luka pecah terluka kan bahagian yang tampak tu kena ni basuh kena kena air juga luka terbuka Nampak si Kena basuh Diangkat sebagai anggota juga Jika ada semacam duri Masuk ke dalam kaki Di mana bahagian sebahagian daripadanya Tampak dari luar Maka wajib mencabut Dan membasuh tempat tertusuknya duri Kerana tempat itu di bumi luar ha. Jadi duri dengan jarum tu Bebang kan Kiaskan pada jarum-jarum itu masuk air ke sekitar, kan Masuk air apa dia pula? Ivy Ivy Ivy Kan IV. ha, dia tutup jarum itu nak masuk air itu kan Maknanya boleh Kalau dikiaskan dengan duri ini Maknanya wajib mencamput dan membasuh tempat tertusuknya Kerana tempat itu di bumi ruang Bagaimana? Okay setuju? para-para mesti dahin sekian setuju <laughs> tak? sebabnya kita jika ada semacam duri masuk ke dalam kaki ataupun tangan mana-mana lah mana, -mana dalam, sebahagian daripadanya nampak dari luar duri itu maknanya dia tak masuk masukkan habis dia separuh je ada yang luar ada yang dalam maka wajib mencabut dan membasuh tempat ketusuknya kerana tempat itu dihukumi luar maknanya kalau mencabut dia, dia jarum tu kalau tak boleh, saya monggong Setelah you start bali, dia pun monggong dulu Malang tu saya tak dapat telefon dia mong -mong. Dia telefon saya ikut 12 malam Dia tanya tu macam ni Haa masalah aku lah Tapi dia kata Dia bagi pun macam kan? Dia kata yang penting benda tu rata Kalau rata, ok Dia tak boleh jawapan dia, secara Ni dia kata kalau penting, angkota tu kena rata Tapi ni kalau ikut ni Kena cabut kan? Betul? Betul? 16. Kita ni. Jereh. Tak benarlah masa air tu dia boleh apa? Boleh di on off on off tak tahu. Dia lah jadi dua kali. Jadi masalah dia nanti kalau dah campur tu dia nak masuk balik tu. Susah kena cairurat tu. Yang yang baru-baru kita punya baru yang hotel. Dia ni something tu. Dia cucuk dia. dia. Dia ada saat yang dia tabung tu Jaru mana? Dia cucuk Haa Dia mana dia cucuk dulu buat lubang Lalu tu dia masuk ke mana tu Tak nak masukkan dalam dalam, dalam Tak nak masukkan air tu Jadi sekarang ni Kalau kita kiasikan dengan duri tadi Maknanya bila kita campur jaru tu Lupa kat dalam lubang tu Lalu masuk ke? Kan? Haa so, ya. so, so dia agak Makin luar jadi siapa-siapa yang masuk hospital atau bapak di hospital mak di hospital dia nak wuduk kan orang nak semayang, kena cabut aja tak doktor bagi benda tu tak Kalau dia tak bagi misalnya kena tayamm Kalau tak bagi maknya ambil wuduk lepas ambil wuduk tayamm Tayam pula bahagian yang bercucuk tu pun bahagian perempuan nah, itu masalah lagi tu namanya nanti kita pembahasan tayamung nanti kalau anggota tayamung tu sendiri ada benda-benda macam plaster ke bandage ke benda yang halang nak mengenai pulangan tayamung tu sendiri lah macam mana nanti kita bahasannya tapi kesimpulan dia, dia kena bolok sebelah olah so, kalau dia memasang benda tu sebelum dalam keadaan bersuci pasang semen ni tambah sikit eh nanti dia bahas khusus lagi kita tambah eh? pakai semen atau bandage dalam keadaan tidak terhudu dan bendir tak boleh buka. Kelabuka, dia buka. Kalau buka nanti sapu bendarak katanya. Maka dia kena apa ni sapu kat atas tu atau kata lain dah bertemu tapi nanti dia kena batal solat dia tadi. Tapi kalau dia pasang dengan keadaan berwudu, nanti dia temu waktu tu tak payah batal. 6 bulan pengesiman, 6 bulan langkah qada solat. Tapi dekat saya seorang tu dia kena macam tu. Sebab cukup dia cuba lutar fatwa daripada Mufti Ketam Untuk berpindah mazhab Pakai okay, mazhab Hanafi atau tu Allah malam boleh ke tak boleh Mana berat tu kan? Tak berat tu kan? bulan bagi simen 6 bulan kena badar solat Berat tu Solat kena betul kena badar pula Bukan berarti tak biasa ya semayan kena dihormati wab Sebab tu nanti dah habis simen dah berat Kena bodoh pula Kalau so, pasang ketika tidak dah saya akan ajak suci Kan berkata okay. Ustaz saya boleh Dia dia ni saya dengan cerita Dia cuba letak faktor Pindah mazahat dalam tu Pakai mazahat nasi Mereka tak punya apa-apa surat lupa, lupa nak tahu jawabannya Boleh ke boleh Nanti saya tanya saya tanya. tanya Ini apa-apa tak Ini Saya tanya ya. Ustaz dia juga Okay Mana lagi Buri ya? jika duri itu masuk keseluruhannya maka dihukumi anggota dalam duri itu tenggelam kat dalam kulit, tak nampak lah yang bagian luar tak nampak lah yang bagian yang cabul kan, tak nak capai kan, kan. masuk dalam habis maka dihukumi benda itu kat dalam kan. tidak. kerana itu hudunya sah dan tidak wajib membasuh dalam anggota yang termasuk duri walaupun terjadi bengkak pada kaki atau lainnya Selama belum pecah Apabila pecah, maka wajib Membasuh bahagian dalamnya selama tidak Menutup kembali Faham kan? Eh? Faham kan? Kalau Luri itu masuk dalam Maka dia dihukumi Maka ke dalam, maka tak wajib basuh Bahagian dalam, lagi, Walaupun dia bengkak Tapi kalau dia bengkak, maka pecahlah pula Bengkak tu kan Wajib membesar bagian dalamnya Selama tidak berjantung kembali Faham? Faham. Ya, yes, sekarang aku ada pisul dan, dan, dan. Jika seorang yang berhadap menyelam walaupun dalam air sedikit dengan niat yang benar di atas Maka cukup buduknya meskipun waktu untuk menyelam tersebut Umpamanya tidak digunakan untuk buduk secara tertik tidak mencukupi Bang, Dia menyelam dalam air dan dia niat mesti kena niat, kalau dia, dia tergejun muka dulu kan kena niat lah, kan? bila muka tu menyentuh je air dia kena niat dia pun sekali je selama tiga saat, soalnya lima saat tak cukup kalau kita nak giaskan waktu dia menyerang tu dengan waktu untuk membasuh muka, tangan kepada kaki, duduk lebih mungkin beberapa saat, dua seminit kan tapi cukup dianggap duduknya sah Duduknya sah Turun tangan dulu Turun tangan dulu dia kena niat Kalau tak silap saya, dia kena niat ketika muka Ketika muka menyentuh Kalau dia putul dengan kaki dulu Kalau tak silap saja yang penting muka dia kena niat Bila muka menyentuh air airnya itu kena niat Allah malam ni saya cek tak begitu lah, hmm? ada yang terujun, zamannya style terujun. Sabisol, mana? Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. air Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Semuanya. Haa? Dia guna buruk dini ya? Masa begitu dini ya? Alhamdulillah <laughs> Oh ni, dia ada lagi khasya ni, partubu Ini waktu bukain ni baru syarat Dia lagi khasya Dia akan lupa lebih Tak bawa Masalah Kita guna tinggalkan dulu saya cari jawapan nanti tak boleh jawab tak boleh panggil malam pantai saja. itu bukan masyarakat tanggul kan right? maknanya bila nak niat tu bukan, saya saya rasa tak berapa kata yang penting sebab muka tu tapi nanti kan yang dia tadi dah masuk seluruh padat sepatutnya niat tu keluar salah tak, salah insyaAllah kita kan jadi jawapannya Jika seorang yang berhadas Menyelam walaupun Dalam air sedikit Dengan niat yang Benar di atas Maka cukup duduknya Meskipun waktu Untuk menyelam tersebut Umpamanya digunakan sebagai duduk Secara ketik tidak mencukupi Itu tidak berapa dan memang ada ni hasiah. Saya check hasiah. Dan macam kan. Benar, jika seorang mandi dengan menyiramkan air seperti niat wuduk, maka disyaratkan dengan bertelentang. Ha, ah, memang kalau mandi je boh shower tak boleh. Kalau dia mandi je boh, ataupun dia mandi pakai shower, tak boleh. Tak boleh. Dikenali kena, kena tertib. Yang tadi hanya untuk penyelam. Maknanya tak perlu tertib bila pergi ke situ. Kaki dulu, betul-betul Betul? Macam -betul. betul. ha? Maksudnya kita Yang tadi, kalau ni eh? Jika orang tu, orang yang berhadap Menyelam, walaupun dalam air sedikit maksud so air sedikit ni air kurang nanti Dua pulak Dengan niat yang benar Maka cukup wudhunya Meskipun waktu untuk menyelam tersebut Umpama digunakan wudh secara tertib Tidak mencukupi Tapi, Tak boleh, tak boleh, ya kita ha? mesti kepada ke dia ya ke, dia masuk ke depan dia, tak masuk kepala tak dia lenam tak ada tepi dia masuk mana dulu sekarang tak tahu dia lompat botol ke dia lompat kepala dulu ke bila dia pusing-pusing itu jadi kalau dia dekat penyadap pun mesti dia kepada waktu keselamatan dekat kepada semua dia kata kat sini walaupun dia keluar daripada air tu dalam waktu yang singkat sehingga tidak cukup untuk kita kiaskan dengan waktu tertik dulu tu kan Masuk muka sekali, masuk tangan sekali, masuk kepala sekali, masuk kaki sekali Mungkin nak dibandingkan dengan waktu menyelam tu Waktu menyelam tu lebih cepat lagi Pun tak sah dia Tapi dia tak bahas menyelam mana dulu, kepala dulu ke kaki dulu Bila nak niat, apakah kena air tu mesti kena Waktu dia menyentuh air tu kena niat terus Atau dah masuk seluruh badan baru niat Dia tak bahas kat sini Saya kena buka Jangan tak berani nak cakap insyaAllah ke ada yang tahu jawapan nak berpangsi pernah baca mana-mana ada kita nunggu jawapannya nanti ya insyaAllah minggu depan ataupun dekat dalam tak apa saja tak benar baru pulang ke dalam kapal baru-baru tak ada kalau moyang oh kuliahlah. Dan kita buat. Jadi di sini tidaklah menjadi masalah dengan ketidaktahuan atas seberkas atau sebahagian atau beberapa-beberapa bahagian lain anggota tubuh yang tidak tersiram air. Bahkan meskipun pada ketika itu terdapat menghala air misalnya lidah, hal ini sebenarnya tidak lain mengenai untuk mandi dengan menyerahkan air Sebenarnya juga Maka disyarahkan pedang-pedang ketik Di sini kita dah menjadi bahan kesalahan Dengan ketidaktahuan Atas sepengkas Atau berapa bekas penyelam lain Selain langkah wuduk Tidak disiram air Bahkan Tuan-tuan berduk itu Tuan-tuan abang Maksudnya, kalau dia mandi tak sempurna Sikurna. lah namanya. Ini mandi ya Ini ke je kok. Tapi dia apa muka lu tangan kedua kepala disiram dekat kaki mungkin ada bahagian lain yang bukan anggota wudu tak basah mana mandi dia tak sempurna atau ada penghalang-penghalang dekat bahagian-bahagian bahagian tempat yang bukan anggota wudu pun tak boleh pun dia tak selamat wudu dia salah kalau mana dia mandi tak sempurna ini minta wajib kan Di mandi mandi besarlah maka wudu dia kalau dia pakai tertib Bersyawa kan tu Untuk penutu Dan tu dia Pangan Pangan Kepada sikit Kaki Bagian besar kena-mari Kau tak kena-mari maka dia Letih-letih Buduh-letih sah Jika seseorang berhadas kecil dan berhadas besar Maka sudah mencukupi mandi jenafah untuk keduanya Jika telah di setahil yang buduh dan tidak wajib yakin bahawa air telah merangkut pada seluruh anggota tubuhnya akan tetapi cukup dengan satu persangkaan sahaja sebab dengan adanya niat mandi hadas kecil pun masuk dalam hadas besar ini orang yang mandi hadas besar maka niat mandi hadas besar dan juga niat duduk sekali sekalian sekali. tak maka lepas mandi tak payah nak duduk lagi dengan syarat waktu dia mandi tu dia tidak menyentuh ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan bulu tu sahaja Menyentuh, menurut, sabun-sabun, pegang-pegang tu nanti batal Nanti kita kena ada ni. tu eh. okay. Kalau dia pakai sawang tangan tak bang? kain juga kan, banyak-banyak membatalkan bulu tu Mereka dia pakai kain, terlapik kan? okay, kain, kain disabun, juga bagaimana sebagainya maka kalau habis mandi mandi-mandi wajib ke maka tidak perlu lagi untuk berwuduk maka dengan sendirinya dia sudah terkena hadas suci daripada hadas besar dan kecil ya kena ada niah cuma nanti ada satu pendapat yang mengatakan tidak perlu niat wuduk niat hanya cukup apa ni pakai hadas besar aja dengan sendirinya hadas kecil bukan terlanggar tapi ada semula maghata kena niat juga jadi ambil ambil yang niat hati, -hati yang niat niat dulu lah niat tu tengah ada besar dan kecil. Dan ulama yang kata tak benar begitu kalau dah niat ada besar mana yang kecil pun tengah. Untuk hati hati niat dulu sini pada sebut niat dulu. Bini lah. yang dengan niat dulu. Itu disenangkan, kan? Eh? Ketik lah, dah, dah Disunahkan tu, ambil ulu Sebelum mandi wajib tu, disunahkan ulu Bapak kan? ada yang kata, tak payah berusaha kaki Lepas, sekali nanti, bawah berusaha kaki Itu sunah. sunah, ketika mandi wajib, baru ulu Menghilangkan kotoran-kotoran yang dekat bahagian-bahagian tu Kemudian ambil ulu, baru mandi Sunah kalau kita berwuduk, kemudian kalau pula mandi pun dia terus mandi pun dengan niat mandi wajib dengan niat mandi apa dengan niat ulung sekali maka terangkatlah hadas besar dan kecil sekaligus. Faham? Niat sekaligus Niat sekali Sebab aku nanti bagi bahagian Jika mengalir, jika masuk asalnya atas. Jika jika yang berhutu ataupun mandi, Ratu atas kesucian anggota yang sebelum selesai itu atau mandi, maka dia harus menyucikan dan menyucikan anggota yang ada sesudahnya. Ini sepanjang masa lalu tu nah, dia lagu-lagu Tadi aku basuh muka sempurna ke di Dari tengah batuk batu atau tengah batu daging saja, kan? Dengar kan? Ha? Tengah batuk daging, dia lagu tadi Tadi aku basuh muka sempurna ke tak? Tadi aku basuh lakan sampai siku ke Dia lagu Maknanya kita kembali basuh balik Selagi dia tak selesai durak Selagi dia tak habis beruduk Dia kena wajib kembali Basuh balik anggota yang dia ragu tadi Maksudnya dia kena dia ragu basuh muka Keputu dia dekat Maka dia kena Basuh balik muka tu Kemudian pulang balik Tangan kotor kepala Keputu kembali. Faham kan? Selagi belum selesai beruduk Atau Kelakuan itu setelah Terus uji yang selesai dulu, maka hari itu tidak berlaku-laku Tak habis itu, baru berlaku Dari bahasa muka sempurna hebat Dari bahasa muka sempurna adalah Maka, tak berlaku Faham kan? Dan, kalau keraguan itu terjadi sebelum habis berlaku Sebelum selesai berlaku atau mandi wajib Ada anggota yang tidak diwasa dengan sempurna misalnya Maka wajib dia kembali untuk memasuk anggota tersebut dan anggota-anggota yang selepasnya Tetapi kalau keraguan, keraguan itu terjadi setelah habis selesai berubuh atau mati Maka tidak boleh apa-apa, berbahaya maksudnya tak perlu diulangi dianggap sebagai sempurna Faham? Faham? Faham? Faham? Ah, Kalau yang sebelum tu tak basuh Berapa lagu-lagu basuh tangan sempurna ke tak? Jadi yang bintang tu tak perlu pada tangan saja, tak, tak perlu mula-mula balik Ulang pada bahagian yang lagu tu je Muka tak ada Terus lagu tangan basuh tangan sahaja Lepas tu kepada kaki baik mata lho. kena liwat depan bayang sama kalau kerana <tuk> jangan lupa baik mata makan ke sini kalau bayang mau sudah ada baik mata kita boleh kita kalau memang sudah kalau bayang ada kerana benda tu menghalang menghalang wuduk. Ini masalah ragu tau. Masalah ragu tadi, ini bukan masalah uh, kalau kita dapati macam pasal rasa masa tu tak menghalang tu. Eh. Mana? Masih dia narut air dia tak menghalang. Tak pun. Tapi kalau macam ada benda-benda yang menghalang misalnya, clear dia lepas mayang tengok nampak kan ada sebetul ke apa, -apa ke? Betul kan? Orang ni wuduk nak kalau saya tak bantuan, saya dia minta situ Eh, larut naik tu Ok Jika keraguan itu dalam masalah niat Juga tidak ada buang pun Kalau waktu itu Masa <coughs> untuk bantangan yang cuma Tak apa eh? Kali tu dah habis kan dia ya, ragu yang wajib, ya? ragu pasuhan yang wajib Kalau sungai tak payah Kita hajar <tuh -tuh> dapat dikiaskan hukumnya dengan keraguan yang terjadi dalam masalah batihah sebelum rumuh yaitu apabila yang bersuci masih ragu apakah sudah membasuh seluruh anggota atau belum maka ia wajib mengelangi basuhan tersebut atau ragu akan pemerataan basuhannya maka ia tidak wajib mengelangi basuhannya Gaya, Apakah sudah membasuh seluruh anggota atau belum? Maka ia wajib memenuhi basuhan tersebut. Kalau tak basuh seluruh anggota. Jadi okay. kita tak punya untuk. Untuk mandi. Oh. Maknanya dia ragu tadi bukan rata tak rata masuk tak masuk. Dia siap pos pangannya tak masuk. Maka wajib ulang. Tapi kalau dia cuma ragu apa ni adakah dia masuk dia rata ke tak rata maka tidak wajib mengulangi masukan. Tapi ini selepas ke sebelum? Ha? Kita siap sampai dokok pada ni ha di depan. Kalau sebelum basket Berarti Sebelum rukuk kan rukuk kita dah rukuk yang lain. মানে nikalah di kosong kaki macam ni dia aguh rekada di pusat. Kalau tidak berarti dia kena sagulah. Tapi kalau pada <tuk> pada tak gerak tu ni boleh tak itu. Tangan kan tangan, <tangani> tangan misalnya Ragu Maksud tangan atau usul tangan Atau masuk tangan selah je? Kan misalnya Dia usul tangan aja Kiri Nanti kiri basuh tak basuh Maka wajib untuk Basuh balik Tapi kalau cemua ragu Eh nanti pasuh tangan rata ke tak rata Maka Tak wajib untuk dia ulang Itu penambah guna hajar penambah guna hajar tapi yang mula-mula tadi dia kata Kalau Jika orang yang atau mandi Ragu atas kesejian anggotanya Sebelum selesai untuk Atau mandinya maka dia harus menyedikannya okay, Yang kat atas ni tadi umum lah. Jadi untuk dia Dia terangkan yang lebih spesifik dan perincian. Lah. Maksudnya kalau yang diragukan itu sama ada basuh atau tak basuh, maka wajib pulang balik. Tapi kalau yang diragukan tu hanya apakah rasa atau tidak rasa, maka tak wajib untuk pulang balik. Okey? Faham kan? Belum ini dia beritahu secara umum je. Maksudnya dia kata, ragu atas kesucian yang betulnya. Umum tu tak, tak, tak. tak, tak. Pak Perikir menehi jelaskan ke orang Perikir Perikiran. Oleh kerana itu perkataan mereka yang yang pertama lah, yang pertama tadi, yang ragu atas kesetiaan seluruh basuhan anggota atau pelur diarahkan kepada keraguan adanya basuhan bukan pemerataan basuhan. Salah maknanya kalau ragu, basuh tak basuh kena basuh balik, kalau ragu sempurna tak sempurna basuhan, tak perlu lagi Dan lagi sebelum selesai berhuduh tapi kalau dah selesai berhuduh perlu ragu macam mana pun tak perlu, tidak boleh lah ragu tadi ketika berlagu sebelum habis berhuduh untuk memandu, faham kan? betul, tak kata basuh-basuh berhuduh kita masuk lepas ni, nak cinta huruf lah. Sambung ke sana. Ya, Rồi. Ya, ya. Cuba balik. Banyak sekali. Ha? Ambil. Baiklah. Ya. Kita kita sambung ke sunnah ke sunnah guru ke depan. Setaknya ada soalan, daripada Fardu, Fardu ataupun sunnah mudu. Ada soalan tentang partuh -partuh Batu-batu atau apun butuh atau pun sahaja lain menggerakkan kita masuk di masa malam itu. Apakah perlu disertakan niat mandi ada sesuatu dengan niat butuh sekali malam-malam? Oh, tapi saya rasa Ketua disertakan ke, dihiasikan dengan Nak memulakan Sebab Niat ada susah tu Memang wajib Berniat ketiga Pasuan pertama juga Maksudnya, mana diwajib kan? Kita nak niat Kalau kita Waktu air tu menyentuh bahagian anggota yang pertama Jual kena niat Kalau kita niat kemudian Suara so badan ni jadi, yang atas tu tak tahu Bawah, yang tak jadi kalau nak disatukan antara niat mandi hadas besar dengan niat wuduk jadi saya rasa dia kena diselaraskan dulu kena serta secara kita itu pendapat cuma macam mana dia ada perlu niat perlu wuduk atau tidak memang lama sepakat kalau kita dah <coughs> mandi hadas besar jadi terangkatlah ada sesah dan ada segi skenigus informasi analisiskan perlulah berliang wudu di situ waktu kita mandi ada sesat apatah batu kita niat wudu jadi dengan ulama ada tak perlu berniat wudu sebab wudu tu mengangkat hadas kecil jadi bila ada sesah itu dah kita niatkan terlebih hadas kecil pun akan terangkat walaupun kita tak berniat ada kecil tapi untuk hati-hati di sini ditulis supaya berniat wudu berhati-hati ya dulu. Tetapi selagi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan wuduk semasa kita mandi saja. Permasalah kita busuk-busuk tu -busuk, kena tangan kita bahagian-bahagian yang kena bahagian bahagian, bahagian macam kemaluan saja tersentuh dengan tanah kan, maka batal lah kita punya wuduk ada sikit kita dan kita kena berwuduk selepas tu. tetek kalau menurut uh, kalau dah ada sebesar tu dia tetek dalam hadas bukan tidak perlu tetek jadi ngada kecil pun tidak perlu teteklah sebab dia terangkat ni di sendirinya maka tidak perlu jaga tetek. Duduk sana. Dia tanya bagaimana dengan kedudukan air mustahmal? Kita-kita basuh muka, tempat basuhan pertama basuh wajib, tangan kita terpisah kita berdua maka jadi tali air mustahmal. Betul, apakah boleh disambung itu? Tangan ya? Ah, dialog. Cerita, dialog. Ah? Dialog. Penjelaskan kita tak boleh. Penjelaskan para para ulama ini kita cerita. Lawan oh, dia yang dapat lah, semua itu tu yang mereka tu tak boleh. Ikan baru. Kalau misal, kalau misalnya untuk basuhan jenama, apa? Jangan. nak dibasuh itu anggota yang wajib juga maka perlu air mutlak kalau yang nak dibasuh itu bukan anggota wajib, anggota yang senang maka adakah adakah air ustaz boleh membasuh anggota yang senang? Boleh, ha? boleh boleh tidak perlu ambil air baru untuk panggusan basuhan senang Ha. kalau ha, bahasa separuh, berarti kena ambil air baru. Dan ini belum sempurna lagi bahasa majlis tu belum sempurna perlu kepada air memberat. Dan kata Apakah angkat bangang tu angkat semua sekali atau jari terengkat Tak di sana? Semua. Tak boleh ya, Apakah angkat tu boleh diangkat semua, ataupun angkat tu dikejar ini, misalnya, ya, angkat follow up. Apakah dia jadi menjadi tetap malah terangkat tu? Yang terangkat tetap malah yang terpisah. Jadi yang terpisah tu jadi tetap yang, yang masih melekat tu belum jadi tetap eh, malah. Okay, diterima. Mana yang terangkat tu yang terangkat tu lah jadi? Sama yang belum terangkat tu okey, kalau ha? itu, dia terangkat kalau Terangkat tu Tidak balik kan lah. Tapi kalau dia letak balik pun misalnya Tapi yang yang Bahagian ni kan boleh Pertama, Boleh kan boleh boleh Kena letak lah. Betul? Tak perlu dia terangkat ni Kalau dia ha, Diletak balik pun misalnya Jadi bahagian yang masih terangkat tu kan masih Boleh kalau boleh Dia letak jangan angkat semuanya jangan angkat semuanya habis yang sebarang takde benar lah yang penting masih selagi ada bahagian yang melekat bahagian itulah yang boleh kita pakai itu karbun walaupun nanti yang dah terangkat kita letak balik itu tak boleh bayangin nanti ke karbun boleh ok lagi saya tak berusaha saya tak boleh dia masih sah atau dah batal sesuatu kalau dia segi macam tu kalau dia sebelum tu dalam kalam bersuci, maka dia ragu-ragu apakah dah batal atau masih suci. maka kita berpegang kepada masih suci itu yang datulah ataupun dia sebelum ni tak suci, dia ragu-ragu aku dah keutuk ke belum dah ambil duduk atau belum dah ambil duduk atau belum maka yang diambil belum kenapa dia asal dia belum bersuci tapi sekarang ada soal bila dalam keadaan dia sekarang dah bersuci dah ke Taji? dia dah bersuci lepas tu, dia ragu-ragu duduk dia patah atau tidak kemudian dia ambil dalam keadaan dia ragu duduk dia ambil duduk yang kedua jadi ada ustaz kata dua-dua patah Uduk ketama pun batal, uduk kedua pun batal Apa yang membatalkan uduk tu? Tidak yang membatalkan uduk tu Dia kata betul-betul tak? Macam mana? <tuh> <spices> Maknanya, dia sekarang ragu apakah dia uduk ni dah batal ataupun tidak Maknanya dia ragu apakah dia suci ataupun dah hadas Jadi dalam kata macam tu dia ragu lepas tu dia ambil wudu. Kan keadaan dia ragu. Kemudian ustaz dia kata dalam kata macam tu wudu pertama pun dia jadi batal, wudu kedua pun jadi batal. Maknanya kena ambil wudu ketiga lah. Tak setuju. Ah macamlah. Ustaz kata macam dia niat batalkan ha. wudu. hanya batal dengan perkara-perkara yang membatalkan batal. wudu ada poket niat nak bataskan butuh tak datang betul tak datang ya, dia membacanya tapi ada tu dalam rata dalam kita kemana oi tu rata tadi ke lepas nanti dicek kan rata tu terpin lah rata-rata 20 ke lebih kemana oi ada di lepas saya kot tak bagi jawapan tapi dari segi kalau kita fikir dari segi logik lah kan maknanya kita disumahkan untuk terjadi hidup-huduk mengenangi hidup buduh. Buduh, walaupun dah dalam keadaan berhuduk kita berhuduk lagi sekali maknanya dapat fahad dapat, dapat ini pula dia ragu pula apabila dia berhuduk atau berhuduk jadi kan kalau ragu tu misalnya dia ragu yang tadi mana kalau kita ambil hukum yang pertama maknanya kita ambil berhuduk lah. Maksudnya dia suci Dia ragu apakah dia berhadas atau tidak Maka yang dia adalah suci Dan kemudian kalau dia pegang dia suci Lepas itu dia ambil udu lagi sekali Berarti dia tak jadi diri luruh kan? Kalau dia yang lebih kuat biasanya Memang betul dia berhadap macam yang nak katakan Dia ambil udu, apabila dia luruh lah. besar. Ini masalahnya dia ragu, dia tak tahu Bukan dia ambil udu pada kedua Dudu pertama buatan, dudu kedua buatan tu kan nanti kita nak lagi fikir lah, dekat masa lah dia batal dekat mana uduk dia batal tu, itad yang membatalkan uduk tu apa dia masalah ni uduk tanpa pun batal, uduk kedua pun batal <coughs> itu saya, tapi ada pemasalan tu ada pemasalan tu, <coughs> tak rata rata nanti saya cek setakat ni, dari segi logik ni macam takde lah kan, tapi saya rasa teringat-teringat memang -teringat, pancik tu bapak tu datang berlapang Sejap lagi, takpunin saya <coughs> Ada lagi sahabat? Banyak sebenarnya pembahasan tahu dulu kalau lebih mendalam dalam kitab Kita dulu basuh muka dekat sini. Dan lagi start motor pergi ke apa? Sungai Jaya, basuh tangan. Lepas tu boleh pergi lah terus yang perjalanan ke Lengkir, basuh kepala, lepas tu sampai Port Klang A basuh kaki. Sah tak sah? Sah tak sah. Tak kering gitu. Siapa kata sah kata kan? Siapa kata tak sah kata kan? Kan elok kan? Hukum dia sah Dia nama dia mualah, mualah tu terus menerus Terus menerus di dalam berudu Dalam mazhab syafi'i hanya sunnah Maknanya terus menerus mualah tu Selagi anggota yang sebelum belum kering Dalam membazuh anggota yang seterusnya Dia akan dapat kesunahan mualah itu tetapi tapi dalam mazhab Imam Malik mewajibkan wudhu. Maknanya sebelum masuk telagah harus basuh yang seterusnya. Itu mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i tak pula. Tengah-tengah basuh, tengah basuh, basuh muka, air habis kawi ya satu jam tak Tapi pada waktu tu dia tak dia tak dia tak buat perkara-perkara ya. Mata ngamulah. Cukup air sikit cukup tempat basuh tangannya. Pautannya air bonebus cari yang itu jauh masuklah kepala dengan gigi untuk ista' untuk ista' dulu ni ista' buat mualan itu sunnah mazhab syar'i tidak wajib menggosok mata syar'i ini sunnah mazhab malik imam malik wajib mazhab syar'i ni cukup masuk tangan dalam kolar. Boyangan, satu, dua, tiga, Cukup tepat kesenahan masuk tiga kali Ataupun masuk sekali Contoh tarik keluar Sah Tapi macam yang malik wajib gosok Kenapa? Kami tangan gosok Air tu dekat tangan bawa Itu pasal yang malik Kita sunah kan? Diselam dengan Bercakap kerana tu pun maklum. Bercakap ketika uduk rumah tu lah Di antara semasa ke Ataupun di antara satu rukun udu Dengan satu rukun uduk tu Kalau kita bercakap perkara-perkara yang tidak ada Boleh lah Boleh bercakap benda-benda yang macam menegur Orang putera dan lintas jalan misalnya, ya. ha, boleh. Ha? Bagi salam tidak disenahkan Untuk menjawab salam ketika berhuduk nabi jawab salam selepas habis berdu'a walaupun jawab salam itu wajib tapi tidak disenangkan untuk menjawab salam ketika si duduk kalau ada orang bagi salam ketika waktu ketika azan ketika majlis itu tidak tidak diwajibkan untuk menjawab salam, salam dan boleh jawab selepas habis dulu selepas habis azan atau selepas majlis Dalam mazhab syafi'i, jarak dia sekadar kita tempat kita sujud, pun Sekadar tempat kita bersujud pun je Tempat tu dilintas tak apalah Tapi masa han tak boleh Sejauh mata memandang mandang, dia nampak orang tu tak boleh Lintas Mazhab han-hafi Mazhab syafi'i sekadar tu je Sekadar tangan kita cukup untuk halang dia Macam ni kan Lintas, maka dia selebih daripada tu Dan tak patah mabruk tapi sebaik-baiknya orang yang nak, nak, nak, nak semayang tu, dia letak sutra lagi. Sutra ni sama dia sejada, tongkat, lain menjibo. Dan dalam masjid ni kan banyak banyak kafe yang berlain-lain, tetapi kita lain tu sebagai sutra masjid pura. Tu tapi tu lah, maksudnya lah, hurus minat nak sila kan. Jadi kalau ada mazhab lain yang mewajibkan yang haram kan, sedikit menjaga. Tapi mazhab kita boleh, tak ada Ada setengah-setengah perkara dalam mazhab kita keras, mazhab mazhab lain ringan. Ada setengah perkara dalam mazhab mazhab lain ringan, mazhab kita keras. Itu itulah Dan menjaga sila tu baiklah, hurus minat nak sila mustahil, menjaga khilaf tu adalah eh, baik. Maksudnya Imam Malik mewajibkan busuk. Kita buat, kita so, kita malayak, jadi kita pun disenangkan besok, maka kita besok lah pulau-pulau dia hilang kemudian maling mewajikan mualah jadi kita pun disenangkan mualah, maka kita mualah-mualah tapi kalau dah macam darurat, tak ada air macam tadi untuk duduk kita tetap sah, tak boleh dolak kan kekuasa muka, satu jam tu jumpa air lagi, cukup berbesar tangan kekuasa muka ringgit sendiri, dah tak cukup air dah nanti kan kecil ada air yang tak kumpul ni <tuh> kalau darurat, kalau Ah, boleh, boleh, okey. Ah, boleh. Ah, es, es melayu, bazi, tuh kat okay. dia okay. itu. Okay. Bisa, okay. tuh bazi okay. tuh di sana. Apa, umum bazi? Umum bazi? Arah. Jadi okay. nabi nabi untuk satu moul, satu moul. Satunya 675 gram Air Yang mana? Banyak sikit dah Grand Graf dengan ml Korang kan? 20 orang Setengah butuh dulu 23 Tak sampai sebut-sebut Dengar itu pun Dengar kecil Dengar sikit mana tu Dengar sikit Oh 6 ratus kan? <tuh> lebih kuat, satu kotor minyak lebih kecil lebih sikit Nabi berhudu kita nak hudu ni, nak kira mana? waktu ni hudu tu ambil mesin ke parti dia letak ruang wow. buka bat ambil hudu, tengok banyak air masuk dan bertakungan balik kita tengok, waktu tu bandingkan dengan Nabi menyuruh hudu berapa puluh muat Tengok banyak air yang kita gunakan untuk ambil hulu Cepatlah, sebenarnya sari ke rumah ke tu, rumah kan Buka pipe, letak besen baru Balting ke besen kan? Dia Biar aku buka lah, aku pakai Biar air semua masuk, semua jatuh lah besen tu Tengok banyak air yang kita pakai habis hulu uh, Lepas tu check lah, adakah saya ingin membeli atau tidak <enough> Tanya dah jadi segeri Ini sebaik-baiknya tu lah kalau pipe yang boleh buka tu kita ambil, tutup balik ya. kalau yang yang twist-twist tu senang kalau yang bentuk, susah sikit yang twist tu boleh pakai macam ni saya biasa buat ibu jari ni twist balik, ya. Twist balik, tutup lepas tu, tutup balik ambil, twist balik kalau macam tu, tak leh. payah ya. sikit, ya. Bukan, aku nak buka air pun ya, atau ambil sama juga walaupun benda tu di laut, kita ambil tutup di laut oh, Tengok air laut ke air kolam, tu yang hari tu pun ambil Itu pun dianggap sebagai segera membazir Walaupun hari tu masuk boleh dalam dunia ni Lebih dulu pula tak boleh Itu pun dianggap sebagai segera membazir Maksudnya kalau kalau Satu juga kalau ada pilih uh, dengan kolam? Lebih baik dikandai kolam? Kan? Tapi yang dikandai kolam, kita tidak ingat kolam Itu pun hampir <guluh> sekadar sikit lah Sikit okay. ha? ada sebab-sebabnya Kalau mazak Hanafi duduk di tempat yang tinggi Duduk di tempat yang tinggi Mengandalki berarti ada kesenangan Masalah-masalah tak masuk ni tak sekarang, kan Ini <laughs> nah, masalah berukul Atau masalah lain Boleh marah tapi Nanti kita tak sedar langkah ada yang syarat-syarat Kita tadi ni boleh makan udu ke apa? Makan Makan <laughs> Haa? <laughs> makan tidak mempakaikan udu Semasa mengambil hmm? Tak kira semasa mengambil, sebelum mengambil, selepas mengambil uh, <laughs> Kalau macam sedar lagi, kita menawarkan kanan untuk memakai pakaian makanan dulu dan membuka kiri dulu sekarang dia tanya, ketika kita nak men menyela atau menyingkap lengan ketika nak beruduh nak, nak selak yang kanan dulu ke nak selak yang kiri dulu ha. apakah selak itu berarti membuka pakaian kalau selak itu diisbatkan dikiaskan kemudian membuka pakaian berarti disenakan kiri dulu macam kalau orang mesti ada sense. Saya juga ni selalunya ini dipanggil furuh. Ah benda-benda ni dipanggil furuh. Jadi so, siapa yang tanya pasal furuh tulis, so, dia buat kitab, dia buat furuh mesti. So, so, so, so, kita dah kadang tadi kadang-kadang kitab kita berbeza-beza dan kita ni tak ada bahasa kuat. Macam kita baik. Kita pergi furuh, hujung cabang, cabang daripada masalahan ni. Tak ada, satu masalah agama sebab tu nanti kalau dalam kitab kita air di dia dalam kitab ni ada, tak, ya, tak ada kitab lain kita ada kitab, lain-lain kita tu penuh dengan, dengan, dengan, dengan bukit, kita dekat bukit kita buat tadi masa ni sekarang cari dah dia tak ada cari nampu lah. dia -duk -duk tak ada pur macam ni lah lepas banyak kita mantan dia semua sama aja untuk dukul-dukul, dukul enam pun sama lah tapi nanti puruk-puruk dia tu lain macam ni lah ni nanti dia tipukan semua yang baru saya ni tak baca tak terjumpa lagi kan? tu aku nak kata apa Haa kan? Apakah nak selap? dengan tu pun dia suka naik usaha nanti ni Dia nak selap dengan tu pun dia nak tahu Yang mana aku senap? Selap belah kanan tulur tu, selap belah kiri ha, Pakai simpel pun, kanan Ah, Pakai simpel pun, sebenarnya pakai yang kanan Dengan kiri, betul, betul dia nak buka Buka kiri tu, betul, -betul kanan. Sekarang masalah nak selap dengan Baju kita kena ambil duduk di sana ada untuk celah yang kanan dulu ke, yang kiri dulu. Apakah celah itu bermakna membuka baju? Kaski. Kaski. Jangan, lah. tuan. Tapi yang, apa ya? Aji pernah pakai pendapat Ia kan? pernah pakai, tak salah. Ah, Allah ada saya pun tak, tak, tak tahu. Itulah kalau kita kiaskan kepada menyela itu kepada membuka baju Berarti kita selak yang kiri dulu, atau selak yang kanan Jadi bila nak turunkan balik, turunkan yang kanan dulu, baru turunkan yang kiri Kalau kita kiaskan kepada Mas. menyelak itu, membuka baju Tapi kalau kita nak mengkiaskan men men kepada perbuatan yang umum Perbuatan yang umum ini apapun -apa dimulai dengan yang kanan selak kanan dulu, lepas tu selak yang kiri lepas tu lagi turunkan yang kanan, turunkan yang kiri kalau disebabkan, disetiaskan kepada per perbuatan yang umum kalau disebabkan per perbuatan membuka baju tadi saya selak yang kiri dulu awal saya dengan mana dulu? Allah ma'ala tak saya start up ke Manawayu, insyaAllah saya jawab tabuh tapah kaki dari Manawayu, tak apa Terima kasih Saya dapat tahu tidak disunahkan Dia tulis itu. Tapi tidak semua perkara yang tidak disunahkan Itu makroh Ada yang tidak disunahkan tapi tidak makroh Dia jatuh kepada khilafat Allah Sebenarnya hadis Nabi pernah diberi salah Bagi seseorang ketika Nabi pada umat ini sejak Pada umat ini masuk beruduk Nabi jawab Pada satu. ini Pada umat ini Pada umat ini Mereka wajib Pada umat ini Pada umat ini Tentu tidak diwajibkan Ada sejumlahan bahasa tentang salam Masa banyak lagi 10 minit Asal salat salam di dalam semayang kalau bersin kalau apa ni selawat atas nabi Ataupun jawab bersin boleh disunahkan tapi dengan silat waait siapa yang baca nama masjid? Ha, nah bersilat waait tak ada. Waai Jadi kalau waktu kita jawah orang, orang jawah silawat. <sul> Alaihi salam <Hassan> tu boleh pakai. Tapi yang rahamakumullah untuk jawah, jawah orang besen tapi kira rahimahullah. Tak pakai siwa muhattab, pakai ziarah, baik boleh. maksudnya tidak pakai lafaz yang menunjukkan engkau. Pakai lafaz yang menunjukkan dia. Kalau macam orang bersin, kita bersih kita jaga Alhamdulillah, disunahkan Bagi kok kuat, kuat boleh, dengan cukup telinga kita dengar Kita bersin dan semayang, kita boleh jaga Alhamdulillah Disunahkan, ataupun kita terdengar tentang <coughs> baca, baca iman tentang Nabi dengan Ahmad Jadi kita nak bersalami atas Islam Cuma kami tak boleh kalau orang tu orang bersih Kita dengar ini semua sebelah lah Kalau orang buah tu tak siap Semua sebelah tu bersin Kita cakap, Alhamdulillah Kita nak jawab oh. tu Dengan tak boleh, dengan lafaz Ya Rahmika Allah tak boleh Ya Rahmika tu engkau Rahmat Allah ke atas engkau Berarti kita dah bercakap Jangan semayang tak boleh bercakap Jadi kita boleh baca Rahimahullah Semoga Allah berahmati dia ya. Itu boleh Boleh pakai syarat muhattab Ataupun syarat ikau, nafas ikau Yang Alhamdulillah tu Selamatlah kat atas ikau Itu tak boleh lancumaya Ubah kepada rakyat Dia Semoga Allah melalui Allah. Allah, Semoga Allah melalui Dato'ul alaihi salam Selamat kata jawab, okay. Tuh, kat atas dia Saya jawab Ha? Tunggu Kalau Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah Tunggu lah kala orang tu pergi ni alhamdulillah wajib begitulah hamdalah bismillah sana kau ni kalau orang datang rumah kita tengah sembahyang assalamualaikum kenapa ha ayo ayo ha? tengah sembahyang orang bersalam assalamualaikum terus bunyi tu Selain. macam itu dia. Oh. <laughs> nah, dengar. Ya, Ezmaya. Oi, dengar. Ha? boleh. Tunggu wasmaya ni. Taklah susah tak dengar. Abang Ezmaya eh. tu dengar. Ha? Jangan dah dia bacaan Ezmaya. Kalau dia dengar, buat macam ni. Sebab banyak Dia jawab, hulu-hulu misalnya amin ini dengan yang selamat amin. ada yang pernah tu? Berimannya membaca ayat Al Quran yang menunjukkan isyarat kepada orang tu, tapi dengan syarat berniat untuk membaca dan niat untuk tujuan, kerana hanya berniat untuk menjawab salam dia batal semuanya. Begitu juga dengan menegur imam yang baca salah kata kita hanya berniat sebahal Allah subhanallah. Niat hanya untuk menegur imam sahaja Batas mainan Jadi kita kena niat untuk berzikir Atau bertasbih kepada Allah Dan juga kepada yang masih sama Untuk niat Menegur Tidak boleh hanya untuk niat menegur sahaja kerana ada niat untuk memuji Allah Atau bertasbih kepada kalau hanya niat memang betul, -betul nak tegur memang dia batal. Wala bang. Tak nak si jer bang, ingat tu kan. Hanya betul betul batal kan. Betul -betul ha? Betulkan surah. Betulkan surah kita-kita bila kita, kita, kita sebut, kita baca-baca Quran, -baca tak boleh. Kita baca kan orang punya betul. -betul. Subhanallah ini dia lain, dia ada usul menegur Jadi perlu diingatkan dengan zikir Kalau membetul nasurah itu kan kita utang perik bacaan selalu Jadi kita membaca Al-Quran di dalam tak tapi membaca Al-Quran di semayang lah, Sudah hmm. cukup? Dia dah lalu isyarat itu <tuh>, <tuh>. Isyarat, sambung nirman Satu lagi Satu lagi Berdoa Disuruhkan doa dalam hati Dalam hati Sekiranya dia melafazkan doa ketika sujud Sejauh lafzi apakah batang kulat InsyaAllah Terima kasih Hari ini ada jadi apa yang baik daripada alhamdulillah Apa yang tak baik itu Keremahan saya lah saya lah, dapat, soalan -soalan, Saya tidak dapat jawab soalan-soalan Saya ini bukan lama Bukan mislahir Apa yang saya tahu dia jawab Apa yang saya tahu InsyaAllah saya cuba cari jawabannya Dia akan datang insyaAllah Kita maaf Jadi kita tutup bagian cerita dengan Dari kata-kata Kalau kita topik itu Faham, amal dan sampaikan InsyaAllah Selamat pagi hari ini, selamat pagi hari ini, selamat pagi hari ini, sampai